7 Mesterlövésze Videóajánló magazin Buzsér Roberttel minden szombaton és vasárnap délután 3 5-ig a Rádiókafén. Az én ajánlatomat nem fogja visszautasítani Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat ez a Rádió Café, és azon belül is a Hét Mesterlövésze Buzsér Robert és Farkas Attila Márton a mikrofonok mögött Nagyon nagy szeretettel köszöntünk titeket a Húsvét alkalmából elsőrendűen kellemes húsvéti ünnepeket mindenkinek. Tulajdonképpen az, a, az az érdekesség adódott, hogy most holokauszt filmekről fogunk beszélni, amit nem a húsvét alkalmával, mert kerüljük az ilyen blasfémiákat. Egyszerűen így jött ki, második világháborús filmekről beszéltünk a múlt héten, ez tulajdonképpen ennek a folytatása. Így gondolkodtunk azon, hogy húsvéti filmről beszéljünk-e húsvét alkalmával, És igazából egyikünk sem látott jó húsvéti filmet, ha csak, vagy húsvétről szóló filmet, vagy ha csak mondjuk az olyan vígjátékokat, mint a belmondó ö, féle kellemes húsvéti ünnepeket ide nem számítjuk, de hát ott a téma természetesen nem húsvét, hanem egészen más. Meg aztán vannak a Krisztus filmek, de azokkal meg már foglalkoztunk dögivel. De azok meg nem azok sem kifejezetten húsvét. Hát mondjuk feltámadás. Igen. Hát igen. Hogy, hogy szóval, szóval vannak kusvéti filmek, csak az a baj, hogy azokkal meg már foglalkoztunk egy csomó, csomó ízben. Tehát egy több Krisztus film is bekerült már a tematikába. Viszont közben meg itt van a Holocaust világnap, igaz? Ö, igen, a emléknap. Igen. Nem, nem, ez Magyarországon. Igen. A, április persze a sárga csillag viselése. Aha. Szóval, hogy erre, erre hivatkozva fogunk most a holokausz filmekről beszélni, a nem feltétlenül a legnépszerűbb holokausz filmekről, vagy a legismertebbekről, hanem inkább úgy fogalmaznék, hogy a mi általunk legfontosabbaknak ítéltekről tekintettel a dolognak a filmtörténeti jelentőségére, és tekintettel a dolognak a hazai aktualit aktualitásaira egyaránt. Tehát kiválasztottunk négy filmet, de egyéb filmekre is majd kitekintünk a holokausz körében. Szóval, hogyha valaki ehhez a meg Lehetősen vitatott témához hozzá kívánna szólni, akkor a 0629986986-os SMS számon várjuk a hozzászólásokat, mindazokat, amelyek ebben a témában érdekesek lehetnek. Szóval az első film, amiről beszélni fogunk, az a legismertebb, legnépszerűbb és a legelismertebb holokauszt témájú film. És, és ez és pedig a Schindler? Listája. Ez a Schindler listája a Spielbergtől. Én azt gondolom, hogy egy kiváló filmről van szó, bár én a Spielberg-el kapcsolatban nem nagyon szoktam az elragadtatás hangján szólni, de ebben az esetben ez a Thomas Kennelly regényéből született film, ez valóban kiváló. Hát egyrészt elsősorban szerintem azért, mert Spielberg nagyon-nagyon sokáig miszió, jóformán itt 25-30 éven keresztül szívta magát, hogy ő ezt a filmet megrendezi. Hát, hogy ő neki tulajdonképpen egészen kicsikorától kezdve, nyilván a származása folytán a személyes érintettségéből fakadóan is, ez egy személyes ambíciója volt, hogy ezt a filmet megrendezze, és több ízben volt lehetősége arra, hogy megrendezze ezt a filmet, és ő maga e, passzolta le, jó pár ízben, hogy ezt a filmet megrendezze mert úgy ítélte, hogy ő még nem érett eléggé, nem eléggé rendező ahhoz, és inkább helyette megrendezte a cápát, vagy mit tudom én. Tehát, hogy így, vagy megrendezte az itit, -it, vagy nem tudom, tehát. A harmadik típusú találkozás. Igen, igen, igen, igen, és, és, és nem, és még nem, és még nem, mert úgy ítélte, hogy még nincs készen erre a filmre. És egyszerűen olyan nagyon-nagyon-nagyon sokáig rakódott le ő benne ezzel a filmmel kapcsolatos ambíció egy részt, másrészt pedig azért egy tehetséges rendezőről van szó. Nem győzöm hangsúlyozni én Spielberget egy tehetséges, ám de rossz ízlésű rendezőnek tartom. Jellegzetes hollywoodi alkotó. Igen, és, és sőt, hát, ő, és, hát ő maga a Hollywood. Nem lehetne azt, tehát inkább azt mondanám, hogy Hollywood egy jellegzetesen Spielbergi hely. Inkább így fogalmaznék, <síns> <síns> Volt azért Hollywood már 20-as években is. Mindenem, de nem olyan, de... mint Spielberg idején. <síns> Na ja, ez így van. Mondjuk hallatlan előnye a filmnek, hogy fekete-fehér. Ez egy pozitívum. Én egyébként a tanult, az elragadtatását annyira nem osztom a Schindler listájával kapcsolatban, itt fogunk majd a későbbiekben olyan filmről is beszélni, amit én sokkal jobbnak tartok a témában, de ha azt mondjuk, hogy Amerika, Hollywood és Spielberg, akkor mondjuk tényleg ez a legjobb. Hát ö, szerintem ö, ö, mondjuk, mondjuk egyébként Spielberg egy, egy szó erejé visszatérve A Párbaj, ami egy korai filmje, ami szerintem az az zseniális, volt a filmje egy, egy zseniális, zseniális, zseniális alkotás, most a Párbaj után a második legjobb filmje. Igen, És talán igen. még a harmadik típusú találkozások sem egy rossz film. A, Na, töb a többi azt szerintem csapni de van. A Párbaj az valóban egy kiváló film. Akkor még, hát akkor ez még egy egzisztencialista film. Az, az, az, egy, nem a... az egy nagyon nagy film. Tehát az akkor még nem volt elrontva Spielberg, azt gondolom. Minden esetre a Sinder listájáról ejtvén szót. Egy, egy fekete-fehér filmről van szó, de akkor hogy kerül oda a kis piros kabátos kislány? Na Ez az, amiről később mellően szoktunk vitatkozni. Ugye bár te ezt egy ri ritka ízléstelenségnek tartod. Én ezt egy e szörnyű ízléstelenségnek tartom, e tekintettel arra, hogy. Nyilvánvaló a jelentése. Tehát van egy piros kabátos kislány benne, akit aztán a hullahegybe kiássák, amikor kiássák a meggyilkoltaknak a holttestét, akkor látjuk a kis piros kabátkát a sok fekete-fehér összemosódó figura között. Nyilvánvaló, hogy ennek van egy ilyen didaktikai szempontból egy. egy egy, egy ilyen, ilyen oktató jellegű, hogy is mondjam, jelentést tartom, a üzenete, hogy, hogy, hogy ezeknek az embereknek, akik arcan a hullák a hullahegyen belül. A, ezeknek volt valami emberi arcuk és a piros kis kabátka, az azt jelképezi, hogy ez az a kislány, akit ott igen, látunk, akkor megjelenete, megjelöli, megjelöli, a, megjelöli a, a piros kabáttal, így van. Igen, van. igen. Csak én meg, én meg úgy vagyok ezzel, amit szoktam emlegetni, hogy a rendező az egy isten. Ugyebár a film istene. Tehát a filmen belül a rendező azt csinál, amit akar. Tehát bármi megtörténhet. Ilyozából korlátlan a hatalma a celluloid szalagon. És ezt jóra is lehet használni, és rosszra is lehet használni. És itt szerintem, itt szerintem a rendező nem él ezzel a lehetőséggel, hanem visszaél. És szerintem ez nem ízléses módja annak, hogy ezt megmutassa. Egyébként miért? Meg, mert Spielberg- a als men Hogy, hogy a Schindler listája azért fekete-fehér, mert nekünk nincsen jogunk ezt a filmet színesben látni, mert nekünk ez történelem. Ő ezt mondta. Tulajdonképpen a, a dokumentumfilmekre, hát Igen. ugye azokra megkopott dokumentumfilmekre akart az egész Igen. utalni, hajazni, amiben ugye látjuk, hogy az amerikai katonák kiássák a felszabadított koncentrációs tábor. Na ez Nem is kiássák, bocsánat, azok ott vannak értemetetlenül. Ismer Igen. Ismeretes ez a Buchenwald felszabadítása Tása, amiben egyébként a Hitchcock is dolgozott, mint azt hiszem, nem is tudom, valami segédoperatőr, vagy ilyesmi híres film, dokumentumfilm, tehát Buchanval felszabadítása, és hát ő erre akart hajazni a fekete-fehérrel. Siker, sikerült dolog -e ez. A, a, a, nem, fej... nem, a fekete-fehér, tehát nincs ebben valami kis pozőrség, vagy hasonló? Nem tudom, de erős. Hát erős nem persze. tudom, de működik. Szerintem, szerintem ez a film ez tel is tele van olyan jelenetekkel. Jóformán egytől egyik olyan jelenetek vannak benne, amelyek felejthetetlenül beégnek az embernek a tudatába. Például, ahogyan gépelik a neveket, és az írógépnek a... az írógépnek a karjai kopognak, és egyenként ütnek bele a kamerába, az is annyira erős, annyira erőteljesen kifejezi a, a, azt a népírtó gépezetet, ami működik, működött az SS-nek a, a felügyelete alatt, Már önmagában, ahogyan a neveket, meg ahogyan a, a személyazonosságokat, meg ezeket az összeírásokat kezelték, ott van benne az a mi embertelenség, amely a holokausztot jelleneztek. Eleve aztán... a kartoték, mint műfaj, ugye? Tehát abba benne van ez az egész dolog. Szívünk még vágyatérlel nem kartotékadat, a József Gózsef, Attila. De nem akartam idézni, mert olcsó dolognak tartottam volna. ha csak egy kis piros kabát lenne rajtad egy fekete-fejér <gül> <félben. gül> idegesítő dolog van ebben a filmben. Ami miatt tényleg szemrehányást tud megtenni filmben. Hogy egyik a másikban elöltsük. De! Ennek ellenére annyi az erős jelenet benne, és annyira akkora ütőereje van a jeleneteknek, akkora súlya van a jeleneteknek, hogy, hogy mégsem, mégsem lehet ezt a filmet egy nem túl én, rossz vagy közepes filmnek tekinteni. De egyszerűen olyan erős jelenetek tömkelege, egymást követően, is olyan erős dialógusok vannak benne, és olyan erősek a játékok, és szerintem a legnagyobb ereje a filmnek az az, hogy teljesen új, akkor ismeretlen szereplőket emelt be a főszerepekbe a, a Spielberg. Tehát ott, ott volt uh, Liam Neeson, aki gyakorlatilag akkor került fel Hollywood térképére, Ralph Fiennes, aki akkor került fel Hollywood térképére, és a nagyon keveset foglalkoztatott, bár ismert, de ben meglehetősen bélistázott Ben Kingsley. Na most itt A három zseniális színészről van szó. Tehát három nem egyszerűen csak jó színészről van szó, hanem három brilliáns színészről van szó. Ben Kingsley az egyik legnagyobb színész a filmvászlom valaha, Ralph Fiennes az egy széles körben elismert zseni, és Liam Neeson pedig az én személyes, egyik személyes kedvencem, most, hogyha ez jelent egyáltalán valamit. És ettől szerintem már, ha, már önmagában hatalmas ereje volt, hogy nem olyan színészek játszottak, akiket így már láttunk, már ismertünk valahonnan, hanem itt tényleg nem tényleg, meg volt az, az élményed, hogy Sindlert látod, Ámunk. Ötöt látod, vagy icakstent látod, mert... Mert nem láttad még soha, tehát hogy ezek a figurák ezek teljesen újak voltak a számodra, és szerintem ez szerepet játszott például a keresztnapának a sikerében is, hogy a akkor még teljesen ismeretlen Al Pacino és a, a, az, a, az a Marlon Brando, akit egyáltalán nem lehetett felismerni, mert, mert nem én papírtsepkendőt rakott a szájába, vagy vattát. Diót, rakott a Diót, úgy tudom, diót. Vagy diót rakott a szájába, tehát hogy ezeket a figurákat akkor láttuk először. Ki ez a Michael Corleone? Ki ez? Hát ez Michael Corleone, az meg az apja, Vito Corleone, hát sose láthatta őket ezelőtt, és ez egy másfajta jelményt eredményez. És ezek a játékok egyszerűen annyira erősek, tehát, hogy egyszerűen hibátlanok a játékok, hibátlan a fényképezés, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a, a dialógusok, ahogy meg vannak írva, tehát a maga a forgatókönyv, a zene, a, a John Williams, az frenetikus, tehát hogy így egyszerűen nagyon-nagyon erős együttállás a Schindler listája, azt azért meg lehet mondani. Hát <coughs> az biztos, hogy a náci az zseniálisan aki van benne Tehát, hogy, hogy az, az, az a tompa, tompa arc, hogy a végén fölakasszák a ruszkik, és ki kell alól rúgdosni a, a széket. És ott van egy kis áthallás, és, és és és ahogy megpróbálta azt, agyol, hogy megpróbálta ahol... agyonlőni a rabbit, és nem sikerült, és, nem és ugyanúgy sikerült. nem nagyon tudják kirúgdosni alul a székén. Igen, igen, így van, így van, tehát visszatér ez a motívum is, de ahogy mondja ott, hogy hey Hitler azon, a, azon az eltompult hangon, Tehát mindenféle ilyen hősi pátosz nélkül, de az a, a, a, amikor a fanatizmus és az a totális lelki üresség és megfásultság össze keveredik a, a, a kivégzési jelenetbe, nekem az például nagyon tetszett. De <tosz> szerintem. A szuperlatívusaid után akkor menjünk a, a kényesebb részekre. Hát várj, várj, várj, várj, Göthöz hadd tegyem okay. azt hozzá. Az milyen, az milyen pillanat, amikor azt mondja Helen Hírsnek, amikor kiválasztja, hogy ne jöjjön közel, vigyázzon, elkapja a náthámat, miután egy pont olyan zsidót, mint Helen Hírs előtt előt adjon. Tehát, hogy vigyázzon, elkapja a náthámat. Tehát, de ezek a finom cinizmusok, ezek annyira fontosak. Szerinted ezek a cinizmus volt? Mélységes cinizmus volt. Vagy nem hogyha, inkább, nem inkább a, a nácik egy részére jellemző abszurd logika? Vagy a teljes szereptévesztés? Abszurd logika. Tehát ugyanaz, van egy nagyon híres auschwitz fotó, megérkezik egy transport, azt hiszem magyar transport éppen, és egy ss 10 széket hozott az egyik zsidó öregasszonynak. Ott a rámpán. Ez egy nagyon híres eredeti fotó. És mi ennek a logika? De, elemezd már nekem ezt a logikát, légy szíves, hogy értsem. Abszurd logika, tehát a, a népírtás egy dolog, de megvannak azok a... Azok a gentleman Agreement? Ö, nem, azok a... Ö, hát majdnem, majdnem. Tehát a katonatiszte, a német katona tiszthez méltó viselkedési minták. És ennek a kettőnek az együttléte egy totális abszurditás eredményez. A A Zényújtasztály által kiadott friss rendelet szerint törvényes ok nélkül tudos munkást megölni. Maguk börtönbe kerülnek, én meg tétsznak. Most ez a helyzet. Tehát, itt nem lesznek azonnali kivégzések. Továbbá semmilyen más módon nem avatkozhatnak be a termelézbe. Hogy ezt biztosítson, az őröknek a jövőben tilos belépni a gyár területére a személyes nélkül. Een militaire missie. Aan het zoeken naar testen. Je hoeft niet na. Érdekes náci ez a Schindler, mert hogy ő a náci párt tagja, de közben meg valahol semmi köze nincsen ehhez a mélységesen kispolgári csürhéhez, ami az SS, meg, a, meg úgy általában a náci pártnak a tulajdonsága. Ő, ő egy arisztokratikus karrierista. Igen, igen, er, igen, egy, igen. egy jellegzetes karrierista, de a, a, ha mondjuk a magyar szót használunk, ez a gentroid. Ilyen gentroid vonásai vannak, tehát ez, a, ez az ivós, mulatos, jó anyagú. Ugyanakkor nem viszont gentrik. elegáns és stílusos. De a gentroid nem azok? De úgy, Újaköré csavarja az egész ezt. Tehát, hogy így igazából nem arisztokrata, de, de, de, de, de, de nagypolgár. Nagypolgár, igen, Nagy igen. Nagypolgár, van, így nagypolgár így van. és ezekkel a kispolgárokkal polgárokkal úgy bánik el, ahogy akar. Pontosan azért, mert megvásárolja őket egy Domperión pesgője. Tehát kilóra, és ahogyan, ahogyan, ahogyan kártyán elnyeri a Helenhírst például. Tehát, és az... Kezdetben nincs nekem semmi köze az egészhez. Tehát ő csak egy jó bizniszt lát. Persze, persze, egy persze. Jó persze. Lát de ez igazából az ő megváltás története bizonyos értelemben. Hát hogy így ö, valahogy, valahogy az. Hamár húsvét van, ugye? Igen, igen, az, nem. Ő, az ő jelleme de csak valahogy Csak belecsempészed a vallásos Hát ö, valahogy, a, valahogy, át, valahogy átfordul az ő jelleme Valamiféle jellemfejlődés megfigyelhető És a, a végére pedig, hát ugyebár a, a nem te a szentek sorába emelkedik hmm. Hát az egy ö, Szimbolikus értelemben hát ez természetesen egy, Hát ö, a, a zsidók számára Vagy hát nem tudom, a, a jádvá sem intézet számára Ez még csak nem is szimbolikus ja, Nekik valódi szentjük, Schindler Aha hogy el... Wallenberg. Aha. Tehát, hogy az, az, ne, az nem kérdéses. Tehát egyébként... Akkor a holokauszt történetet vallásként apostrofáljuk. Hát van egy ilyen színezete. Ez Ezt az. lenne tagadni. Szóval ö, beszéljünk az árnyoldalakról. Mert vannak bőve. Na, éppen tőled szeretném hallani. A akkor kezdem én folytatod, te az... és, és így tovább. Jó. Az én számomra <gül> árnyoldal például... A legvége a filmnek. Jaj, ellőtted, ezt akartam de nem a, mondani. De én, nem a, de én nem arra a végére gondolok, amikor, Jó, amikor a zsírós rész mondom, van, a... hanem a legeslegvégén van egy véralgebra, <hül> ahol, a, ahol a rendező, vagy narrátor, vagy nevezd, ahogy akarod, kiírja a képernyőre, már a legeslegén a filmnek, hogy a Schindler zsidók leszármazottainak a száma ennyi és ennyi, ehhez képest ennyi és ennyi, zsidó élma Lengyelországban. És ezt a kettőt, ezt összehasonlítjuk, és látjuk, hogy a Schindler zsidók leszármazottainak a száma nagyobb, mint a hány zsidó élma Lengyelországban. Ebből következően Schindler nyert. Legyőzte a nácikat, És akkor ez a kalkuláció ez a gyalázatos matematika Jó, de ez, ezzel ez azt akarja e kifejezni hogyha több Schindler lenne több e zsidó maradt volna meg Lengyelországban ez, ez, ez egy happy end Ez a vérralgenra ja, a filmnek aha, a végén aha, egy aha, kötelező aha, happy end aha, tehát kell aha. a happy end minden hollywoodi filmbe Spielberg aha. tudja ezt hogy aha. a végén le kell venni a vállunkról a terhet aha. és aha. ezzel leveszi a vállunkról a terhet hogy Schindler győzött Aha. Ez, és, és, és, és szerintem ez nem ízléses? És nem kéne kalkulációt végezni a végén. Tehát nem kéne osztani, szorozni, és a végén levonjam a számbeli következtetéseket érdekes, a filmek érdekes, hogy nekem ez nem így jött le. Nekem nem így jött lennem úgy, ahogy az előbb mondtam, viszont viszont meggyőztél. Így van, így van. Olyasmi ez, mint a Pearl Harbor című film végén, ugye, ami az amerikaiaknak egy nagy csapás volt Ott a japánokról. Jól elkenték a szájukat, de be kellett a végére tenni, hogy azért csinálnak egy ilyen bombázós akciót, még a háború előtt is. Érted? Tehát, hogy, hogy kell sikersztori, ebbe egyébként lehet, hogy igazad van. Lehet, hogy igazad van. Én nem gondoltam rá, de ismervén az amerikai film Neket, és ezeket a sablonokat több mint valószínű nem hogy ez is, benne te is van. egy árnyoldalt. A végét, a végét, nem ami végét. viszont neked tetszett, mert te szentimentális vagy. Hát én, én nekem nagyon nem ment ez a síros vége. Nagyon-nagyon nem jött be, pontosabban, ami nem ment, nem, nagyon nem mentem be. Tehát amikor, amikor a jelvényét mutogatja, hogy még ezen két embert meg lehetne menteni, nekem ez nagyon-nagyon olyan, olyan gányos, nyálas, nem, nem hiszel abban, volt, hogy a végén... De de akkor is filmen nem szeretem az ilyeneket. Én nem a sikár filmeket szeretem, a, nem a tényel van, gondom. el tudom bódja, képzelni hogy ez így volt de csak, lehet, miért, csak hogy nem nézett szívesen. nem ám nem most akkor sem Kérlek, és nem fizetek. De emiatt ne aggódj, hamarosan én kezdem. Azt beszélünk, hogy miért fontos a tanulási Bezárhatják a gyárat, és mehetünk a buszba. Körülnézek, hol vehetünk tűleket, majd azokat küldik el. Nem értem, mire jó ez. Ha ha maga nem érti, majd én elmondom. Részletek, pénzt veszünk. Gyárdásak, költőgyűlök is. Te, ha valóban használható költőgyűlöket gyártanak, rendkívül szűnnének. Na ebben, már nem hiszek. Na, ebben már nem hiszek. Na, nekem ez. hogy ő, ő, ő szabot törlet volna. Hogy a, végén, hogy a végén még a haditermelést, ami, ne, ami tulajdonképpen csak egy álca volt Aha. a haditermelés, arra, hogy zsidókat menekítsen, és akkor ezt ő még felhasználja arra, hogy elszabotálja a német hadigépezetet. Ez és, hogy... már az amerikai partizán filmek. A szovjet partizán filmek helyére csúszott amerikai Partizán filmek az baj, a... Ez azonban, ez hazugság, és tőle, ráadásul az ízléstelen hazugság, mert ezzel ő mint Partizán. És, nem, és nem, csak azért, nem csak azért ízléstelen, De, de ezzel ő a alsójának az életét veszi eltestette. Tát az, hogy ő, az, hogy ő, ő. Kocsék lőszereket termel, azzal kockáztatja azt, hogy bezárják az üzemet. Tehát, hogy még illogikus is. Igen, és akkor ezen felül viszont meg kell vesztegetnie azokat a parancsnokságokat, amelyek felelősek lennének azért, hogy bezárassa az üzemet, amiből újabb zsidó életeket vásárolhatna meg, csak normális lőszereket kéne gyártani. Tehát, hogy, és hogy ő egyáltalán azt gondolta, hogy majd az ő lőszerein fog múlni, hogy győzel a háború vagy sem, amikor már ez az egész beszélgetés 1945-nek a telén zajlott, amikor Amin? már, már réges-régen kétfrontos háború volt, már réges Igen, nem már közel, közeledettek a, a Igen, tehát hogy így egyáltalán nem hiszek ebben az egész beszélgetésben, ami itt elhangzott. Ízléstelen és hazug Pe persze, persze, ez nem volt le a filmnek. Ez nyilván a... a regényből jöhet, nem? Vagy hát a kébbet lehetsége találtak. Lehetséges, ki? Lehetséges, lehetséges, de nem, de lehetséges, de nem veszem meg. Nem veszem meg. Ami viszont milyen erős jelenet már, amikor a stent keresi a pályaudvaron, és mondja annak a, a németnek, aki nem hajlandó segíteni neki keresni, mert hogy stent rajta van a listán, hogy ö, ö, felírja a nevét és mondja, hogy annyi bizonyos uraim, hogy a jövő hónapban már Dél-Oroszországban teljesítenek szolgálatot, és akkor így elkezd kiabálni a stern, és akkor fölsorakoznak mellé is ki a Stern. de az az ütem, azt így direkt visszapörgettem, és megnéztem aha, újra, az az ütem, ahogyan megjelennek, ahogyan az, az, az végtelenül profi, és végtelenül erős, is, és, és amikor, és amikor a, a, a Stern magát hibáztatja, hogy bocsánatot kérek Herrdirektor, majdnem elvitték a és magát hibáztatja, hogy herdirektor bocsánatot kérek, amiért, amiért hát nem hoztam magammal a papíromat, hát hogy lehettem ilyen ostob, és mondja, hogy És mi van, hogyha 5 perccel később érek ide? Mihez kezdenék most? <gül> és én emlékszem, hogy gyerekkoromban nekem az óvónő meg az iskolai tanárnő meg nem tudja. Hányszor hangzott el az, hogy úristen, ha valami történik veled, mit mondok anyádnak? Tehát hogy engem ezzel akar meghatni, hogy ha esetleg meghalok, vagy esetleg megnyomorodom, akkor ő mit mond az anyámnak? Tehát, és komolyan elvárja, hogy én együtt együttérezek ővel egy ilyen helyzetben, Szóval tök abszurd ez az egész. Világos. Mi a véleményed a WC a Latrinában bujkáló Hát az szerintem erős. Erős. Szerintem erős. A és, és el is képzelem, hogy itt történt. Aha, aha. Az Az, De, hogy erős. a gyerekek tudták szerinted, hogy hova viszik őket, vagy egyszerűen csak a veszélyérzet? Hát, Működött bennük? Attól függ, hogy láttak-e már olyat, hogy valaki tatáriálisan nagyon lőnek, mondjuk, vagy attól függ, hogy mit mondtak nekik a szüleik. Tehát, aha. hogy ezek mind-mind mindezen mind múlnak. Én úgy gondolom ezt. Sosem be. Ez, ez önuralomra van. Az Uralom erő? Igen, erő. Lehet, hogy ezért félnek tőlünk? Hatalmunk van azért félnek tőlünk. Azért félnek, mert korlátlan hatalmunk van ölni. Ha valaki bűnt követel magára, vesen mi megöletjük és jól érezzük magunkat. csak mi magunk öljük meg, az még kellemesebb. Csak, hogy ez korán sem erő. Igazságszolgáltatás. És ez más, mint az erő. Mert az erő az, Ha valóban indokolt lenne, hogy öljünk, de nem tesszük meg. Tényleg így gondolod? A nagyuralkodók ilyenek voltak. A tolvajt a császár elé vezették, az a földre vetette magát előtte, és bocsánatért esedezett. Hiszt tudta, hogy halál vár rá. Ám a császár megbocsájtott neki, és azt a hitványt szabadon engedte. Szerintem most részeg vagy? Ez az erő, Ámon. Csak is. Ez az erő. ámon, a jóságos. Megbocsájtok neked. Erős, erős mindenképpen. Na, osztályzunk. É é. Osztályzunk, csak előtte felolvasok pár sms Azt írja az SMS író, hogy Eperjes versenyben volt gött szerepére. Úristen, hol lenne most a, a, az Eperjes, hogyha ő ezt a szerepet megkapja? Ő lenne Hollywood hercege? Képzeljük csak el. Ez egy nyál, egy vicc sajnos. Még jó színészekkel sem működik. Tipikus amerikai, ami nálunk működik, megható. Itt pedig nyál, szerintem arról van szó, hogy Spielbergben nincs meg az európai érzés, ami bizonyos dolgok megértéséhez, helyes átérzéséhez kell. Nagyon kevés nem európai képes rá. Üdv egy szintén Al Pacino maniákus. Hát Spielberget illetően én hajlok erre a véleményre. A szék nem az áldozatok megtévesztésére szolgált, amit említettél? hogy kirúgták a széket Nem, hanem, a... hogy leültették az öreg anyót. Ja, e, Hát, az ilyen nem vita van, nem tudom, hát nem, nyilván nem voltunk ott, lehet ezen gondolkodni. Szerintem inkább az abszurd gondolkodás, vagy az egésznek az abszurditása. Én inkább hajlok erre, de Tenet, Erősség írja az SMS író, a brutális, váratlan, dokuszerű kivégzések a látványos te megjelentek, ez igaz. Nem olcsó ezt idézni, inkább nem idézni sznob. Nem tudom, hogy mire gondol, kedves SMS író, és itt van még egy SMS. No, ne mondjad már a Frigládára, hogy csapnivaló, mert kénytelen leszek, leszek sznobizmussal vádolni. Az <gül> és egyet kell, hogy értsünk az SMS íróval. A Frigládá eszembe se jutott. <gül> hát igen, pedig az is Spielberg. szóval osztályozzunk. Na, hát én azt mondanám erre a filmre, hogy 8 minden hibája ellenére. 7-es.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 Ez a hétmesterlövészel Puzsin Robert és Hész Farkas, Farkas Márton. Márton a stúdióban. 0629986986 az SMS számunk. Ez egy holokauszt külön szám. A holokauszt Magyarországi Emléknapjára való hivatkozással, és azokról a filmekről fogunk ma beszélni, amelyek a mi számunkra érdekes és fontos holokauszt filmek, egy mi szerintünk hét és feles filmmel kezdtünk a Schindler listájával. Vagy nem, olyanokról is, ami nem. <gül> igen, igen, igen, igen. <gül> olyanokról, ami fontos, fontos, aktuális, megemlékezésre méltó, avagy sem ilyen filmekről lesz szó. Így van, volt. és most pedig egy egészen különleges filmcse fogjuk folytatni, és ez pedig Joseph Lózi Klein úr című filmi nem ő... láttátok és nem is nagyon láthattátok mert egy teljesen ismeretlen filmről van szó főszereplő Alain Delon, aki cseppel ismeretlen de, de, de ebben a, a filmben egy egészen érdekes szerepet játszik én nagyon szeretem Alain én a... is szeretem, csak fura őt látni egy holokauszt témájú filmben Igen, de ez nem egy klasszikus holokausz film, mert inkább szól Kleinurról, mint a holokausztról. Azt kell tudnunk Kleinurról, hogy Kleinúr egy párizsi nagypolgár. Egy igazi nagypolgár, még, még Oscar, Schindlernél is, Oscar Schindlernél is nagypolgárabb. Egyébként Alan saját magát játsza, illetve az, azokat a figurákat játsza ebbe a filmbe, amit szokott úgy egyébként sok filmébe. Itt például egy műgyűjtőt játszik. Kicsit ilyen kalandor, szellemiségű, hideg, anyagias, de ugyan akkor nagyvonalú, szeretőket tartó műgyűjtőt. Hát nagyvonalú kis dolgokban, nagy dolgokban viszont kis stílű. Van, Ezt lehetően elmondani, és nem véletlenül tetszert akkora vagyonra, amekkora vagyonra. Ő, ő egy igazi nagypolgár. Már-már arisztokratikus monirokkal felfegyverkezve, és érdekes módon, amikor jön ez a bizonyos holokausz, akkor a sors ki, ki, ki, ki, kiszámíthatatlansága révén, vagy inkább a, a francia rendőrségnek a hanyagsága révén ő is bekerül valahogy abba a rákerül valahogy arra a bizonyos listára, amelyen az összeírások folynak. Mert, hogy ő katolikus, ám de van egy zsidó származású klein, aki őt valahogy gyanúba keverte. Robert Klein. Egyébként Két Robert Klein igen. van. Igen, van egy másik Robert Klein, és azzal őt vagy összetévesztették, vagy az a másik Robert Klein őt valahogy gyanúba keverte. Nem a... tudni teljesen, nem tudni teljesen, és az adja a filmnek ezt a különös atmoszféráját. Erről pont beszéltünk, hogy ilyen nagyon mély rétegeket mozgat meg az emberbe, tehát ilyen spirituális rétegeket. Tulajdonképpen a film egy ilyen kétfedelő dobozka, vagy ládika, Az egyik az teljesen nyilvánvaló, ez a film egy parabola, egy példázat, egy példabeszéd arról szól, hogy bármelyikünk lehet zsidó, és elvihetnek a francba. Mert Tehát hogy ugye már ő... ez történik Robert Kleiner is. is. De ez, ez, ez, a, ez a filmnek a morális szintje. Ugyanakkor van egy ilyen mélyebb uh, transzcendence, nem is transzendensnek mondani, hanem rossz kifejezés, egy ilyen, ilyen metafizikai szintje az egésznek, és ez pedig az ember árnyéka, vagy árnyék lelke. Az egész film alatt végig nem látjuk a film másik főszereplőjét. Tehát ez a bizony zsidó Robert Klein, ez, ez nem tűnik fel. Ez egyszer se tűnik fel. És, és elkezdi keresni őt Allendalon, és elkezdi vele a kapcsolatot keresni, és amikor már majdnem nem találkoznának, akkor elviszik, mert a barátja följelenti azt a másik Robert De aztán ezt, ezt is látjuk, És aztán őt is elviszik, így van. Nem, egyébként én a, én a filmnek a konkrét politikai tanulságát azt másképp fogalmaznám meg. Te úgy fogalmaztad meg, hogy bármelyikünkből lehet zsidó, tehát bármelyikünk kvázi... Áldozatna. Igen, Most igen. Most a zsidót metafórikusan eltartam. Bevagonírozható. Áldozató. Így van. Én, van. Meg, én meg inkább úgy fogalmaznám ezt meg, hogy nincs olyan hogy zsidó hanem olyan van, hogy hatóság, és olyan van, hogy összeírás. Ez nincs olyan, hogy te zsidó vagy vagy sem, vagy te áldozat vagy, vagy sem, ez vagy szívesz magát. Én, én arról csak beszélek, egy másik hogy oldalra. ők mondják, ők mondják van, meg, hogy mi az zsidó és mi nem az zsidó. És, és nincs olyan, hogy te majd magadról azt gondolod, hogy te ez vagy, vagy az vagy. Itt Arról van szó, hogy van egy hatalmi gépezet, és az megállapítja veled kapcsolatban, hogy te mi vagy. És te neked semmi közöd nincsen a saját személyes identitásodhoz. Ebben... Tehát te leélhetsz egy komplet eb... életet úgy, hogy te eb... katolikus vagy, de amikor jön az összeírás, és a te nevet felkerül egy bizonyos listára, akkor te onnantól kezdve zsidó vagy és kész. De ráadásul. Nem kikeresztelkedett katolikusról van szó, Persze, hanem katolikus nem. származású figuráról 14. lajos óta, óta katolikus. Ez, ez, ez konkrétan így van, tehát, hogy ő kapcsolatban a kétség leg, leghalványabb gyanúja sem merülhet fel. Domború így, enyhén előreugró áll, évelt orszán, a názó labiális mező normális, az orhát mérsékelten előreugró, vaskos alsójak. Nem európai fajra utaló, jellegzetes, előreugró okoló álcsúcs. Keskeny homlok, hajzat lazán rögzülő, vékony szálú, síros, fénylő. Külső fül normális, főcimpa nem nőtt le, a tengely ferde, keskeny szemrés, jellegzetes felső szemhéj, arzbőr sötét. Az típus egészében többé-kevésbé sémi fajra utaló, Mimikája ezzel szemben nem személy jellegű. Járjon egy kicsit. A csípő széles, kornak megfelelően laza. Most lábújjegyen, kérem. A lábboltozat lesüllyedt, a talp éve elsimult. Előtteszed. Allulirott név, igazolom, hogy a vizsgált személy a morfológiai jegyek és a viselkedés egészének alapján Feltehetően a sémmi fajnak valamelyik néptörzséhez tartozik. Vagy a zsidó, vagy az örmény, vagy az arab néptörzshöz ami egyébként hülyeség is, mert az örmények azok nem sémiták, de, de ez most mindegy, tudni de. kell, hogy ez, ez a filmnek a bevezető jelenete, még semmi nincs, kiírás sincs, zene sincs semmi, ezt a jelenetet látjuk, hogy egy szerencsétlen középkorú nőt vizsgál az orvos, és megállapítja róla, hogy sémita, aztán kijön ő is, kint találkozik valószínű a férjével, aki hasonló vizsgálaton ment át, és kérdezik egymást, hogy mi történt? Semmi. És veled? Semmi. És utána kezdődik el a film. Ez a, ez a jelenet, azt kell tudni, Ritka hogy ez egy, franci, egy francia orvosnál zajlik, ez egy francia orvos volt, ez nem német volt. És akik az összeírásokat végzik, és akik a deportálásokat intézik, ezek mind-mind franciák. Nem a Visi Franciaországban járunk, hanem a németek által megszállt Párizsban járunk. De a francia rendőrök végig ott, úgyhogy. Mindent a franciák végeznek. Tehát, hogy ezeket a, ezeket a, a, a bevagonírozásokat, ezeket az összeírásokat, ezeket az úgynevezett fai vizsgálatokat, ezeket mind-mind mint a kollaboráns francia hatóságok végzik. Tehát, hogy ez a film, ez konkrétan megjelöli A francia hatóságokat, akik bűnösek voltak a franciaországi holokausztban. Tehát, hogy itt szó nincsen arról, nem is nagyon találkozunk németekkel a film során. Egy kabaré jelenetben egy német tiszt röhög egy antiszemita poénon. Igen. Ez az összes. Igen, igen. igen. És igen. távolról látjuk még őt is. Igen, de a egyike a, a mulató közönségnek. Igen, igen, igen. igen. igen. Tehát, hogy ez, ez, ez a film, ez végig francia közegben zajlik. Az összeírók is franciák, maga Robert Klein is francia. Így van. Itt, mi? Hi és, és hihetetlen, finom módon ö, csinálja, meg lózi a, a, a, ezt, ezt az egészet. Azt látjuk, hogy megy a filmnek a, a fővonala a történet maga, tehát az Alan Dolonnak ez az érdekes, furcsa ilyen labilintusba való bolyongása, és mögötte mindig van egy ilyen kicsit ilyen horrorfilmekre emlékeztető, ilyen kísértetes zenére, egy-egy jelenet, ahol, ahol csak annyit látunk, hogy valakik ülnek egy tanásteremben egy asztalnál, És valamiben megállapodnak. Utána látunk rendőröket az utcán, tehát megszakítja a filmet egy-egy ilyen néma játék. Látunk rendőröket az utcán, akik valami kordonokat állítanak fel. Tehát valami borzalom készül a háttérbe, valaki valamit terveznek, és nem tudjuk, hogy mit, és közben meg megy az élet, megy a csendcelés, meg mennek a kabaréba. Van egyébként egy rendkívül visszataszító jelenet a filmben, de most a visszataszított nem olyan értelemben értem, hogy filmileg zseniális jelenet, ez a kabaréba. Jelenet, ugye ahol az a német tiszt is röhög, egy, egy antiszemita, operaszerű kabarétréfa és valami egészen infernális. Na most de én, milyen kispolgári humor? És milyen kispolgári humor, de, de, de én ennyire borzalmas filmet még nagyon-nagyon keveset láttam, meg kell, hogy mondjam. Mert ez finom eszközökkel rá, borzaszt. Rá, rá, rá, rá az emberre. Nincs az egész film egyébként nyilvánvaló borzalom. Igen, igen, tehát nincsenek benne kivégzések, meg? Semmi. A fejbelövetések, mint a, a Singh-biztosság. És csak a leges legvégén volt, van, tehát az utolsó pár kocka, vagy egy-két. Szer szerencsétlen Robert Leynek akkor jönnek meg a papírjai, tehát akkor jön meg a keresztlevele az anyjának, meg a nagyanyjának, meg az apai nagyszüleinek, amikor már nem tudja átvenni, mert már. Mert nem. sodorja őt a tömeg, és viszik be az alagútba. Már rozzák, és már viszik el a Tehát ba Tehát, hogy, hogy egyetértünk abban, hogy ez a film nem jöhetett volna létre, ha nincs Franz Kafka? Hát az biztos. Az hát, biztos. Ez a ha Kafka ez megéli a második világháborút, az tudja, hogy az valami Milyen fél. inspirációt adott volna neki. Hát főleg, hogy őt is elvitték volna annak rendelés <gül> módja szerint, amint azt tudjuk. 600 lajos arany. 300. tréfál. áll? de hogy? Hát akkor inkább megtartom. Ahogy vagy. Könnyű üzletet csinálni olyannal, aki kénytelen eladni valami. Lássa be, hogy én viszont nem vagyok kénytelen venni. Nem vagyok gyűjtő. A képkereskedés foglalkozásom. Legalább tegyen egy reális ajánlatot. Háromszáz. 300. Na, ez egy hihetetlen erős. Tudni kell, hogy ez a párbeszéd a filmben szóról-szóra ugyanak között a két ember között kétszer zajlik le. Egyszer a film legelején, illetve nem a legelején, mert a legelején az orvosi vizsgálat, de amikor a tulajdonképpen itt történet kezdődik, ugye ő egy képkereskedő, aki egy Vermert olcsón, fél áron vesz meg egy zsidó hitkösségi figurától. És, és lealkudja 300-ra, és ez a párbeszéd ott ö, zajlik le, és ő ugye elégedetten ö, átveszi a képet, és akkor találja meg az a zsidó figura, amikor megy ki az ajtaján a borítékot, hogy ez magának jött, a hitkösségtől kapott a Klein úr valamit, és akkor itt kezdődik az egész, és a film legvégén megismétlődik ez a párbeszéd, amikor egy vagonba teszik őket, és ezt a párbeszédet újra elmondják. De amikor zajlik a razzia, Akkor, a, akkor a, arra emlékszel, hogy mi a legfontosabb az ő számára, mi a legnagyobb érték az ő számára, ami mindáról ragaszkodik. Ez, ez a kép, kép. amit féláron szerzett meg. És arra mondja, hogy ez nem kereskedési darab, ez személyes, magántulajdon, ezt nem vihetik el. Ebben Mert is ez van egy kicsit ilyen spirituális. Tehát az a kép, az egy, ez egy ilyen sors szimbóluma is az egészben, Tehát olyan, mint egy ilyen, ilyen lélektartó, vagy valami hasonló. Tele van egyébként spirituális. De, de nem, de nem ez a sötét kabzsiság ebben, hogy amihez olyan olcsón jutott hozzá, nagyon jó vétel volt a hozzá, ez, ez, ez, ez biztos, hogy benne van, de szerintem mélyebb, ennél, mélyebb. Tehát ahogy nézegeté azt a képet, mielőtt elvinnék, Az, az, az egy nagyon, nem, nem hülye, hülyeség, egy megrázó jelenet, de egy nagyon-nagyon furcsa jelenet. Tehát addigra már hasonmását is elviszik és kivégzik, és akkor marad ez a kép, ami szimbóluma az ő sajátos létének, lényének. Tehát olyan, mintha a lelket őrizni nekem. Teljesen az jut eszembe, mind a csurungák, meg az amulettek, meg hasonlók a különböző ősi kultúrák. Milyen értelmetlen ez a nagy polgári felháborodás, amikor az ember zsidónak nézik, és zsidóként semmízik ki a vagyonából. Én... Most pedig megkérdezek, hogy légy szíves emelj panaszt az urak ellen. Magánélllaksértés, betörés és a többi cíművel. Arról nem is szólva, hogy rabolják a drágait. Jó, elkérem, nyugodj meg, ne csinálj szemálságot. Én? Ide jönnek, elveszik az irataimat, az autómat, a műkincseimet. megtiltják, hogy vásárolják, hogy eladjak. Nincs mulatóhely, vendéglő, villamos, semmi, semmi. Tilos egy inten. Az urak még azt is megtiltják, hogy betegem a lábamat egy nyilvános WC-be. És csak azért, mert nem jött meg a nagyanyámról az a rohat papír. Ne, ezt nem engedem meg, Ez nem viheti el. Ez nem árul, személyes vagyontárgy, nem eladása van. Gondolom, megvan a szükséges felhatalmazása a hogy... Természetesen. Paradj hogy... Próbálja megértetni hogy ez nem a személyének szól, és nem is hivatali túlkapás. Rendele, törvény. Én nem a törvényt vitatom, de a törvény rá nem vonatkozik. És én nem hajtok más helyére és fizetni más helyet. Sajnos erről nem tehetek, a prefektúra jelentette az ügyét. De hát én magam jelentkeztem náluk az ügyemmel. Semmi nem ahhoz a Ezt még nem igazolta. Egyébként nem ritka eset, és éppen manapság, hogy valaki önként jelentkezik, és így próbál biztonságon jönni. Hogyhogy? Ezt már nem tudom követni, felügyelő úr? Lényeg, szerencsére. Csak úgy általában beszélek. Jaj, hogy intézzük el. Ismeri a törvényt, ne kavarjunk felesleges bonyodalmat. Igaza van. Teljesen olyan, mint a per. A, de, de, de a számból vetted ki a szót? Abszolút Kafka, abszolút. Tuti egyébként, hogy a Lózit inspirálta. Tuti. Persze, hát ez Tutira. Egyébként ez, hogy valakit lezsidóznak. Származásod adacára, ez például mai Magyarországon megint egy ilyen, egy ilyen trendi lett. Tehát szélsőjobboldali honlapokon egy csomó tudottan nem zsidó ember zsidóznak le. Tehát ez, ez, ez barom érdekes. De a köztudott, hogy a zsidózás az alapvetően az embernek a tudatalattiáról szól, és nem a zsidóságról. Tehát az, az aki, az, aki éppen, éppen amikor valakit lezsidózol és rávetítesz valamit, ami te benned egy ilyen gyűlölt jelentéstartalom, te benned valami gyűlölt tulajdonság, akkor ez igazából a te gyűlöletednek a forrásairól szól, amit, amit te igazából rávetítesz. Persze, igen, így van, Szárt is már megírta, hogy az antiszemitának elsősorban önmagával van baja, és nem a zsidókkal. Ez teljesen világos, de visszatérve Klein úrra, a, a, a, ebben a filmben nincs uh, gyűlölet sem. Tehát nem látunk zsidózás se, tehát ilyen, ilyen harsány zsidózásokat. Tehát itt hivatalnokokat látunk, És hivatali gépezetet menve, teljesen ilyen arctalanul és embertelenül. De kabari... ettől, is, ettől is különös. A kabari jelenetben. A kabari jelenet talán az jelenben egyetlen. benne van az undor. undor a most egy gyűlölet van, hanem undor undor undor. undor. undor, undor, Igen, igen. Tehát, hogy így igazából egy ilyen karikatúra -szerű figurát, azt, azt nagyon könnyű gyűlölni vagy nagyon könnyű elpusztítani. Tehát az iránt nem nagyon lehet részvétet érezni. Egy olyan figura iránt, akit egy, egy származású francia játszik el egy maszk segítségével. Egy élő zsidó iránt, aki történetesen félti az életét, ahogy féltené bármelyikünk, aki szeretne élni, akit bevagoníroznak és elvisznek, az irán sokkal könnyebb részvétet érezni, mint egy ilyen karikatúra irán. Ja, persze, így van. Így van. Az a poén egyébként, hogy végig látja uh, Alendalom, illetve hát Robert Klein a folyamatot és, Tehát amikor, amikor röhög, amikor már minden tilos neki és karanténba van zárva, Az elvitele előtt, amikor már a barátnője is otthagyja, akkor még röhög egy antiszemit a poénon az újságból, hogy na ez milyen, milyen szellemes, milyen jó, hát igen, és még hozzáteszi, hogy hát ezzel készítik elő a közvéleményt a várható fejleményekre, miközben be van zárva a házába. Igen, Tehát attól is kafkai, hogy sosincsenek kimondva a dolgok. Tehát, hogy így mindvégig, még az a szó, hogy zsidó, az is a legritkábban van kimondva. Így van, így van. Tehát, így van én van, nem az így. vagyok, akit maguk keresnek. Igen, igen, tehát, ugye, igen, ettől is kafkai, meg attól is kafkai. Hogy, hogy, hogy, a, hogy a leges legvégéig a folyamatnak ő az igazát próbálja bizonyítani. tehát mond úgy jár el Absolut, ahogyan, a ahogyan József K a perben tehát hogy József K nem veszi észre azt hogy már kész van az ítélet már gyakorlatilag fenik rá a késeket és az egész csak egy pernek látszik egyébként K és Klein És ugye a Klein kicsi, a kis ember, aki Aha. bekerül a Tehát kezdtünk még ezen is hagyalni. Szóval, szóval hogy, hogy ez, ez, ez mindenféleképpen erős, és hát az, az mennyire erős, és az mennyire afkai, hogy Robert Klein aztán szerez hamisiratokat, amikor rájön arra, mert tulajdonképpen érti ő, hogy mi az ő helyzete, szerez hamisiratokat, és már felszáll egy, egy vonatra, és már készül elhagyni Franciaországot, és már minden egyben van, amikor véletlenül találkozik ennek a bizonyos másik Kleinnek valami ismerősével, barátnőjével, a barátnőjével, és akkor Úgy dönt, hogy mégis leszáll a vonatról, és visszavonul. Mert a másik lány visszahúzza. Mert kíváncsi, Rózsász. Nem, de, nem de nem csak kíváncsi, megcsillan a remény, hogy ő tisztázza magát, mint keresztény Klein, azáltal, hogy megtalálja a zsidó Kleint, és igazolja a hatóságoknak, hogy, hogy ő őt összetévesztették, hogy ott a zsidó. a zsidó. Meg kell találni a zsidó Kleint. Egyébként és ha... az egyik csúcspontja a filmbe, amikor, amikor keresi őt a másik Klein, és egy vendéglőbe van, és hogy itt járt nem rég, és kérdezi a a pincérfiút, vagy a bocsánat, aki a telefonos fiút, mert ugye egy csörög a telefon. E, és hogy nézett ki? Azt mondja, hát éppen úgy, mint maga. És véletlenül egy Igen, ilyen igen, igen, az... magas és, volt, és, igen, és, áll, áll, és áll szemben egy tükörrel. És, igen. és épp, éppen úgy, mint maga, és egy tükörrel. Ez valóban egy nagyon erős film, és szerintem a valahol a legmélyebb film a holokausztról. Hát nekem abszolút mehet. Ne hogy a tartalmát tekintve, az üzenetét tekintve valami olyasmiről szól, hogy mindannyiunknak van egy alternatív élete valahol, ahol zsidók vagyunk, és most ez a zsidó, ez behelyettesíthető akár bosnyákkal, akár indiánnal, akár... Ruandaival. Kurddal, vagy ruandaival, vagy bármilyen néppel, amit valaha kirtottak, Tehát mindegyikünknek van egy alternatív élete valahol az áldozatok között, és amikor éppen 300 ö, lajos aranyat keresünk azon, hogy, el, hogy megvásárlunk egy képet féláron, vagy amikor éppen összeírunk áldozatokat, vagy amikor éppen részvédtelenül röhögünk embereken, akiket visznek el, akkor ne felejtsük el, hogy nem csak mi vagyunk Robert Klein, hanem valahol ott az áldozatoknak az arctalan tömegében egy másik Robert Klein éppen a vesztőhelyre megy. És hogy ez valójában, ez mindannyiunknak valahol valamiféle erkölcsi kötelessége, és hogyha nem tesszük meg, És hogyha soha nem tesszük meg, akkor könnyen lehet, hogy egy nap, majd mi leszünk a Robert Kleinnek, vagy majd a rossz Robert Kleinnek leszünk, vagy majd a rossz sorba állítanak be minket, és akkor majd minket visznek el, mert soha semmiféle garancia nem volt még arra, hogy, hogy, hogy egyszer majd nem a mi általunk éppen felsőbbrendűnek ítélt csoport lesz az, vagy akár megúszónak ítélt. Amelyik majd megtölti a gázkamrákat. Nem hagynak nyugtan az őseim. É? A nagyszüleim anyakönyvjók irataira volnék kíváncsi. Apai és anyai árban. Öh. Na és természetesen a sajátomére. Hagyd abba a számárkodást Robert, mondj el mindent. De hát nincs mit, csak formalitásról van szó. Igazolás kell. Milyen formalitás? A Párizsi rendőrség hetziáskodik, meg akarják mutatni, hogy ők is valakik. Ezért szóval az a lényeg, hogy tisztázni kell egy félreértést, semmit több. De milyen félreértésről van szó? Össze cseréltek valakivel. És a nagyszüleidnek mi ehhez? Maximum egy igazolványra lehet szükséged. Az anyádére, vagy az enyémre? Az új terület szerint igazolást kell hozni a nagyszülőkről is. Mi az ördöget kell igazolni? A származást. A származást? Igen azt. Igazolni kell, hogy nem az vagyok, akit a rendőrség keres. És erre hány napot kaptál tőlük? Két hetet. Nem is kell több. Nem, nem tudom, Robert. Nem tudom, de nekem valami sánt itt ebben a dologban. Szerinted rendjén van, ez nem gyanakszol? Ezt csak formaság hívd, de a rendőrség is tudja. Akkor miért nyaggatnak mégis ezekkel az igazolványokkal? Most ez a törvény. Meg aztán rajtam kívül már egy másik Robert Klein, aki valószínűleg zsidó. Zsidó? Az nem lehet. Az nem lehet, ha csak nem a Holland Ágon. Á, ah, ott is énekelnek? Na, az egy másik dinasztia. De rokonok, nem? Mondtam már neked. XIV. lajos óta franciák és katolikusok vagyunk. Osztályozzuk a Klein urat. Először is a föltétlen nézétek meg, túlmutat a holokauszt témán. Tehát ez egy spirituális film is. Igen, igen, igen, de, de, a, de a, szerintem a holokauszban az emberi embertelenség és maga a franckafkaiság kafkaiság az olyan mélységes, mély és, és, és ö, fokozhatatlan formát öltött, amire ez a film nagyon-nagyon erőteljesen hat rá. Na te mennyit adnál? Hát én egy hetest mindenképpen. Én most először adok, ö, amióta itt vagyok ebben a műsorban, tízest. Nekem az egyik kedvenc filmem. műfilmmel folytatjuk a műsorunkat. Ez egy holokauszt vígjáték. Na, és már is találkoztunk egy egész bizarnak tűnő fogalommal. Pár éve honosodott meg. Holokauszt Na Roberto Benigni egy bátor fiú, hogy ő megmerte ezt dobni. És én azt gondolom, hogy érdemes ezzel a fogalommal megbarátkoznunk, hogy holokauszt végjáték ugyanis a Történtek feldolgozásának, igenis a nevetés az egyik módja, és Roberto Bennini hitet teszem mellett, és nincsen ebben semmi gyalázat, én úgy gondolom. Persze sokféle nevetés van. Lehet valamit kinevetni, lehet valakit kinevetni, lehet valakivel együtt nevetni, meg lehet nevetni az egészen. Szóval sokféle nevetés van. De ilyenkor mindig fölmerül, hogy joga van -e egy ilyen filmet csinálni valakinek? Egyébként nem csak a holokauszról van szó, egyáltalán bármiféle traumatikus öö, közösségi tragédiáról. Én meg azt gondolom, hogy különböző módja van a feldolgozásnak mindenki számára, és az is egy fontos kérdés, hogy neked, vagy nekem, vagy bárkinek joga van-e Roberto Benin számunk kérni az ő saját személyes módját a feldolgozásra? Én nem kérem számon, ez csak egy kérdés, csak földoptam. Na hát ez is csak egy kérdés, én meg visszadoptam. Ez a hétmesterlőésze Farkas Attila Mártonnal is puzsé Roberttel, 0629 986 986 a műsor SMS száma. És Roberto Bennini az Élet szép című holokauszt vígjátékáról beszélgetünk. Én ismerek egy hölgyet, nem konkrétan, személyesen, de szegről-végről, aki kijelentette azt, hogy ő nem hajlandó az Élet szép című filmet megnézni, mert hogy a holokausztról senkinek készítsen vígjátékot, egyébként egy holokauszt túlélőről van szó. És, és ő visszautasítja a filmnek akár a megnézését is. Tehát nem arról van szó, hogy ő látta a filmet és ízléstelennek ítéli, uh -huh. nem hajlandó megnézni, mert nem hajlandó holokauszt vígjátékot megnézni. Tehát a holocausztból ne csináljon senki vígjátékot, ő visszautasítja ezt. És itt szerintem arról van szó, hogy vannak emberek, akik egyszerűen visszautasítják az egész dolognak a feldolgozását, mert hogy az a tény, hogy nevetni tudsz valamin, vagy egyáltalán azt a stratégiát választod arra, hogy valamit földolgoz, hogy nevetsz rajta ahogyan azt Roberto Benini teszi, aki azt mondja ezzel a filmmel, hogy az élet szép, és az élet nem attól szép, hogy az élet effektíve szép, mert összeírják a zsidókat, összegyűjtik őket, bevagonírozzák, elviszik és nagyon lövik. Mert ha ebből, ebből indulunk ki, az élet nem szép, hanem nyomorúságos, hanem hogy az élet szép, mert én azt mondom, hogy szép. Tehát, hogy az élet az, amivé én teszem, hogy, a, hogy, hogy, hogy autonóm módon jogom lehetőségem van az életemmel azt tenni, amit csak akarok és amit én vetítek, mert hogy a az valójában egy vetítőgép, nem pedig egy, nem pedig egy kamera. Igen. Az igenis szép és kész, mert azt, mert azt mondtam. Tehát hogy, hogy mondjam ez, egy ez a feldolgozásnak egyfajta módja is, hogy bizony vannak ilyen emberek, akik Akik visszautasítják a feldolgozást. És ez bizony egy lelki mechanizmus, nem hajlandóak ezt a dolgot feldolgozni azért, mert úgy érzik, hogy ha ők feldolgoznák a holokausztot, akkor, akkor azzal az áldozatokat, az ő testvéreiket, az ő szüleiket Elárulnak. El. Az ő emléküket gyaláznák Igen. meg. Igen. Így viszont, ha nem dolgozzák föl, így örökítik is. És tovább is adják a gyermekeiknek, akikben ez szintén egy trauma lesz, akik szintén bűntudatot fognak érezni, hogyha majd egy, egy Roberto Benini filmen nevetni találnának, és szintén nem fogják tudni tudni ezt a dolgot feldolgozni, és szintén tovább örökítik. Tehát itt most az a kérdés, hogy a trauma, az feldolgozható-e, ha nem feldolgozható, akkor kihalással e, eltüntethető-e? De, de hát most eltú, mondtuk, -e ha továbbadják az újabb generációknak, és pszichológusok foglalkoztak ezzel, ugye, hogy már harmadik generációs, már nem, nem is akkor született, nem is élt, sőt már 10-20 évvel utána született, és még mindig lelkisérültje ettől a dologtól, nyilvánvalóan, mert átadták neki a szülei meg a nagyszülei. Yeah. Tehát akkor viszont akkor, akkor, akkor ennek nincs vége, mert újra és újra át fogják adni. Egyébként ez más népeknél is így van. Más népeknél is így van. Gondoljunk a, a, a Trianon traumára, ami pedig azért nem népírtás, egy igazságtalan békelt, mondjuk jól megszivattak minket, de hát ott is, tehát én is ebben nevelkedtem, és, és vagy, vagy gondoljunk mondjuk az örményekre, ahol tényleg volt szintén egy holokausztát, tehát azért másfél millió örmény mint legyilkoltak a törökök. Az első világháború alatt rekordidő, na, második világháború idején, vagy vagyok, az első világháború idején rekordidő alatt, és, és most már nem tudom, első világháború, mert ötödik generáció, és még mindig uh, kultusza van ennek a népirtásnak Jó, mondjuk ők az országukat is elvesztették, igaz, a török birodalman belül volt, de ők mindent elvesztettek, és őket mondjuk még csak nem is kárpótolták, tehát nyilván ez És ott hozzád. egy holokauszt és ez is anon Így van, így van. Na most nem csoda, hogy ezeket a dolgok Nehéz, nehéz feldolgozni, és szerintem azért is adják tovább, mert úgy érzik, hogy kötelességük ezt továbbadni a gyerekek, gyerekeknek, mert különben elvész az áldozatoknak az emléke, és az ő haláluk értelmetlen. Lesz. De, tulajdonképpen... De tulajdonképpen értelmetlen volt az ő haláluk, oh, és az ezzel is. való. Erről van szó, hogy értelmetlen volt az ő haláluk, és az ezzel való szembenézés az a legnehezebb. És hogyha továbbadom ezt az egész traumát, akkor azáltal az ő haláluk valamiféle értelmet nyer. Valami olyan értelmet, mert hogy a gyerekem is beteg lesz ettől, de legalább értelmet is. De nyer. tulajdonképpen így alakul ki a vallásosság. Igen. És ez ráadásul rállém a zsidó vallásra, ugye, Jahve a népét mindig uh, keményen... Uh, keményen tartja. Keményen tartja, így van. Na igen, és Adi egyébként ugyanezt ajánlotta Isten figyelmébe a magyarsággal kapcsolatban. Nekünk mohács Nekünk kell. Nekünk mohács kell, különben végünk. Tehát, hogy ez... de, de hol kezdődik a dolog? Tehát az áldozatok... Tehát kicsit, kicsit ilyen, ilyen, ilyen hogy hívják ezt? Tehát ez a tyúk és a tojás egy ilyen körkörös kör érveléses dolog ez. Tehát, hogy először van a először vannak az értelmetlen áldozatok, a, és az ő haláluknak értelmet kell adni, mert ez az ásító üresség, hogy értelmetlenség történt, az elviselhetetlen. És akkor tulajdonképpen erre Erre alapul egy kvázi kultusz, ja. és akkor tulajdonképpen lehet, hogy maga az eredeti zsidó vallás is. Ugye hát az egy nagyon-nagyon egy nagyon, nagyon űzött nyúzott, rabszolganép volt egy ilyen férfi. Egyiptomban. egyiptomban. egyiptomi rabszolgaságból fakad az egész zsidó vallás végül is. Abból az üldöztetésből és abból a szabadulásból. Hát ez most egy újabb szabadulás. Nem ismétlem, ez nem zsidó specifikum, ez nagyon-nagyon sok helyen megtalálható. De hát azt is tudni kell, hogy tulajdonképpen a holokauszt az egy újra kovácsolt zsidó identitást Ez, tulajdonképpen a zsidóknál. nem vallásos zsidóknál. Hát a, igen, igen. A gyökerüket veszt a zsidóknál. A zsidók, és hát ők a többség, tehát a zsidók, Tömkelege már alig várta, hogy végre asszimilálódhasson, hogy végre feloldódhasson az európai népeknek a tengerében. És a zsugsága amikor... annyi, mint hogy mondjuk én katolikus vagyok, a másik meg a Hát, de leginkább annyi se. Mert hogy pont hogy el akarom inkább felejteni semmi, mint hogy ragaszkodnék hozzá, tehát leginkább asszimilálódni szeretnék, amikor jött a holokauszt, és ez kőkeményen újra kovácsolta, és megteremtette Izrael államot, és megteremtette a, a soha addig nem látott módon egyrészt. Egyrészt intenzív, nagyon-nagyon nagy erővel ö, ragaszkodott, és nagyon-nagyon-nagyon meghatározó identitást tudatot a zsidóságban. Ez De hát ugyanaz történt akkor, mint az ókorban. Hát pontosan ugyanaz. Ugyanaz történt egyébként a Bibliában végig. Egy újabb kivonulás. De... Ez egy újabb kivonulás volt. Exodus. Igen, igen, igen. Hát, hát van és is egy ilyen regény. Pontosan, és persze, ez erről persze. szólt. Tehát, hogy Hályan. tulajdonképpen megismétlődött ilyen értelemben a történelem, és most és hát bizony létrejött egy a zsidó vallásnak egy, most ez nem fog túl, túl jól hangzani, mondjuk fogalmazunk úgy, hogy egy második ószövetség, nem, nem hívom új szövetségnek, mert az alami I más, igen, igen, hanem igen. egy ószövetség B, vagy egy ószövetség 2.0, amelynek a, az alapja az nem Mózes, hanem a holokauszt bizonyos értelemben, vagy nem a fáraó szerepében Adolf Hitler. Fogalmazhatunk így. Tehát, hogy létrejött egy új típusú zsidó identitás, aminek a kovása az már nem a tíz parancsolat, hanem a holokauszt. És akkor még egy szót sem beszéltünk egyébként az. élet az egy szép című, című filmről, ami egyébként túl azon, hogy a holokausztról szól, olyan gyönyörű megfogalmazványok vannak benne, mint, az, mint a most következő. A meghajlás. A meghajlás nagyon könnyű. Tehát meghajlás, ha, meghajlok, előre dőlök. Hmm. Így 45 fokos szögbe mondjuk, mint a peskőüveg. Kb. 40, 45, 50, 55, de maximum, maximum 90 fokban. Egyenes szög 180 fok. Bácsikám, mennyire hajlok előre? 180 fokban, így? Gondolj a napraforgóra, a nap felé fordul. De ha azt látod, hogy valaki túl mélyen hajlunk, annak már régen rossz. Te kiszolgálsz, de nem vagy szolga. A szolgálat a legfőbb művészet, az első szolgáló Isten volt. Szolgálja az embert, de nem szolgálja az embernek. Ne haragodj, de nem volt rajta csak A csokornyakendőre nem kell gomb, te buta! Szóval ilyen bölcsességek vannak nagyon, benne. Nagyon nagy bölcsesség. És, és az az igazság, hogy ez a Roberto Benini egy ócskapolyáca. És ő ezt tudja is magáról, és tökéletesen használja ezt. Tehát, hogy az, az igazság, hogy Na, ő, mint rendező, meghaladta önmagát, mint színészt, és nem próbált magából valami olyasmit csinálni, mint színészből, amire ő alkalmatlan, mert ő tényleg egy gagyi bohóc, ő tudta erre, is ezt, és erre? mint rendező, rendezett köré a gagyi bohóc köré, egy tökéletes sztorit, és tulajdonképpen valami hatalmasat farik csált ebből a gagyi anyagból. Nem véletlen, nem véletlen azért, hogy ez egy olasz film. Tehát olaszok kezdték ezt az egész. Azért, hogyha megnézzük a fellini filmeket, meg a többi, ők azért a fasizmuson is röhögtek. Tehát mussolini mindig úgy nem annyira véreskező gyilkosokként jelennek meg, tehát nem úgy mondjuk, mint Antonioninál nál XX. században, tehát ilyen démoni formában, hanem inkább ilyen pojácsa, akinek úgy röhögnek. Hát ugye igen. ismerjük azt a sztorit, hogy mint hogy mintha volt egy olyan fölvonulás Rómában, mint hogyha végtelenül jönnének az olasz csapatok, és a paraván mögött átöltöztek, az olasz tankokat egy bajonettel föl lehetett hasítani, Nében teljesen. Más, mint a német. Igen, de komolytalan is volt az az olasz fasizmus. Hát, hát a, a, oda küldték őket a görögök ellen, aztán a görögök legyakták őket, tehát a Führernek az volt a válasz, hogy jó, akkor küld egy ezt hadosztályt, és meg volt Görögország. Csinálva. Igen, szóval tehát, az egyenasszony. Nevetséges volt az, az egész az, az egész Mussolini-féle olasz birodalma, és akkor elmentek Etiópiába, és akkor ott az abeszín hódítás, meg nevetséges e, volt igen. egy ilyen sivatagi népet alig bírtak legyakni. E, tehát igen. egy vicc volt az egész. De nem csoda, hogy röhögnek rajta is Egyébként... Szóval, hogy ott kezdték ezt az egészet, ez az egyik. A másik viszont visszatérnek azért a kiinduló problémára. Tehát, hogy lehet ezzel röhögni, lehet ebből csinálni vígjátékot, stb. stb. Hogy most akkor egy túlélő mondjuk betelefonálna, vagy SMS-t írna és megkérdezné: jó, de a Roberto Benini az túlélő Egyébként szerintem igen. Én nem tudom a származását. Szerint, igen, de a végén meg azt írta, hogy ez az, ez az én történetem, tehát ez elhangzik a filmnek a végén. Aha. Ezt az áldozatot hozta értem az apám. Sőt, azt mondanám, hogy ha Roberto Benini nem lenne túlélő, akkor ezt a filmet nem is nagyon csinálhatta volna meg. És Aha. nem azt mondom, hogy nem csinálhatta volna meg jogilag, Világos, hanem igen. erkölcsileg. Igen, nem igen. nagyon csinálhatta volna meg. És egyébként ez is hozzá tartozik. a holokauszt bűntudat, meg a holokauszttal kapcsolatos démonizálásnak a témaköréhez, mert persze miért ne csinálhatta volna meg? Nem vagy rosszabb film az attól, hogy a rendező holokauszt túlélő -e vagy sem, hanem egyszerűen nincs a dolog feldolgozva ahhoz eléggé, hogy egy nem túlélő ezt a filmet megcsinálja, és még csak nem is azt mondom, hogy nem zsidó, Aha. hanem azt mondom, hogy egy nem túlélő, tehát hogy ez túlélő csinálhatja meg ezt a filmet, uh -huh. mert különben ez a film, ez ez ez, ez elbukik. mhm. Uh -huh. uh -huh. Nem tudom, hogy egyetértünk-e, hogyha igen, akkor 0629 986 986, ha pedig nem, akkor 0629 986 986 az SMS számunk, amire megírhatjátok. Vagy vagy... Köszönöm, Nagyszerű, nagyszerű. A mi fajunk felsőbbrendű faj. Pontosan ezért jöttem rómából ebben a percben érkeztem, hogy elmondjam nektek, amit már úgy is tudtok, gyerekek hogy a mi fajünk felsőbbrendű faj. Azért választottak éppen engem a nagytudású rasszista olasz tudósok, hogy bemutatassam nektek mennyire felsőbbrendű a mi fajunk Na és miért éppen engem választottak gyerekek? Csak nézzetek rá! Még magyarázzam? Ah. Hol találni nálam szebb embert? Hol találni nálam gyönyörű embert? A hallgatásotok is bizonyítja, hogy egy felsőbrendű fajhoz tartozó ember áll előttetek. A legtisztább ária. Gyerekek, kezdjük egy olyan dologgal, amire bárki mondhatna, na és akkor mi van? A fű. Nézzetek ide! Nézzétek meg ennek a fülnek a tökéletességét! Ezt az egyedülálló bal fülkagylót ezzel a hajlékony kis cimpával a végén. Tapincsátok meg magatokon is. Nézzétek csak meg ezt a mozgatható és hajlítható kis porzdarapkát, ha ennél szebbet mutat nekem valaki már itt se vagyok, de csak akkor hiszem el, ha látom, a franciák csak álmodozhatnak ilyen fülről. <háha> Gyerek emberfajták igenis léteznek, de még mennyire? Menjünk csak tovább. Szeretnék mutatni nektek még valami gyerekek. Figyelem! A Könyveket! Fokkal különben se lehet gibokozni. A rasszista tudósok megpróbálták, de nem ment, nem lehet. Ez egy igazi olasz köldök. A fajta jellegzetessége micsoda gyönyörű darab. Nézd szétek ezt az izomzatot. Tepsz, biceps, trükk! Oh, Ó, toch Hoe jij me zo raar, hoe jij me zo raar. is het Hm. Na, ott van, ott van fellé, mögött. Igen, persze, nyilván, nyilván, abszolút. nyilván, De egyébként az a, az a nagyon bájos ebben a filmben, és az a tragikus ebben a filmben, hogy az elejétől a végéig nem vesz tudomást a hős a valóságról. És abban a hiszemben él, amit nagyon, ami nagyon-nagyon sokáig működik és is. És még a koncentrációs táborban sem. Sem, abszolút nem. És, és az elejétől a végéig abban a, a, azt működteti, hogy ami az én, ugye amiről szó van a filmben is, hogy Schopenhauer azt mondta, hogy ha nagyon-nagyon gondolsz rá, hogy úgy van, akkor úgy van. És hogy ő ebben, ő, ő ilyen Schopenhauerista lesz, és arra nagyon gondol, amit szeretne, és azt működteti, és tele van blöffökkel, meg tele van ilyen gegekkel, és, és, és, és mindig kockázatos, mindig kockázatos, igen, kell, igen, és mindig kockázatos, kicsi csodákkal, amiknek mindig olyan banális a megfejtésük, pont mint az Amelip csodálatos életében, hogy valami banális dolog van mögötte, de amíg az titkos, addig a dolog csodának tűnik, és a az egész életcsodás és És hogy ezeket működteti a filmben az elejétől a végéig és a legvégén. A leges-legutolsó geg nem jön be neki. A leges-legutolsó geg elbukjik el. És mindvégig ott volt a lehetőség, hogy elbukjon. Hogy valamelyik poén ne be. Hogy ne dobják le a kulcsot, hogy ne cseréljék ki a kalapot. És mindezek a mindezek a, mindezek a poénok valamelyik, valamelyik félre csúszson, és akkor csúszik félre, amikor a legnagyobb a kockázat. Tehát, hogy ő végül is ugyanazzal a, ugyanazzal a hanyage Bele, értség, bele mindegyik szituációba, és a végén elbukik benne, és az tényleg megható, és tényleg erős ez. Azt gondolom, hogy ez a film nagyon-nagyon-nagyon sokat tett a holokausz feldolgozásáért. Tehát addig, amíg bizonyos más filmek elmélyítették a holokausz neurózist, addig ez a film ez valóban... Például a Schindler listája. Többek közt a Schindler listája. Amit dicsértél. Mert jó film, de hát ettől függetlenül a hatása az az, hogy a holokauszt bűntudat meg a holokauszttal kapcsolatos szorongás, az nem csökkent, hanem fokozódott. Ez a film ez nagyon nagy talicskákkal, sőt mondhatom azt, hogy teherautókkal hordt el a holokauszt bűntudatot, és a holokauszt neurózist, és a holokauszttal kapcsolatos feldolgozatlanságnak mindazt a lelki terhét, ami nyomo komplet társadalmakat, zsidókat és nem zsidókat egyaránt. Úgy legyen, ellenben, hogyha már a műfajnál tartunk, azért pár szót beszéljünk arról, hogy, hogy ebben a műfajban készültek más filmek is. Készültek, készültek, és mi Sajnos. <gül> és mián rosszak? Itt van például a hazudós Jakab. Atya úristen, de egy pocsék film. Mitől pocsék? Mitől pocsék, és mitől jó a Benini? Nem csak a hazudó, nem csak Jakab a hazudós, de a hazudós, Jakab a hazudós. Az a baj. Nem lehet, hogy az a baj, hogy azt amerikaiak csinálták ezt ne megolászok? Tehát tele van magyar színészekkel egyébként a hazudós <gül> Jakab, és a Robin Williams a főszerepben. Te... A Nanu-Nanu. Nanu-Nanu-ja, nanu, csak... igen. Jaj <gül> igen. És, de aztán ott van, a, ott van az Életvonat című film. Na, az egy érdekes. A zsidók saját magukat deportálják egy faluból, hogy megússzák, aztán találkoznak egy cigányvonattal is tehát röviden így mondható el viszont az, élet, az, életvona, az életvonat szintén egy rossz film szerintem, nem azért mert vígjátékot csinál az egészből, hanem, hanem mesterkélt, hazug viszont annak a végén van egy akkora nem akarom gegnek mondani, tehát akkor arcú csapás, ami, ami azért mégis azt, azt, hogy is mondjam, fölment az egészet. Tönképpen van a, a, a legvégén egy egy perces jelenet, tehát ott áll a főszereplő, látjuk a főszereplő arcát, és azt mondja, hogy hát az egész tulajdonképpen így történt, vagy hát lehet, hogy mégse, és távolodik a kamera, és szöges drót, és, és a láger lakóknak a csíkos uh, ruháját viseli, és az, az szinte katartikus. Ugyanis ott kiderül, hogy az egészet csak ábrándozta. A, és ez, ez, ez, ez fölmentést ad az egész. Igen, és így lehet egy, így lehet, egy, egy teljesen ízléstelen ízlés filmet, filmben, a végére vég egyetlen vég egy, vég egy vég gesztussal ízléses. Egy Ahogyan egyébként jó filmet is el lehet egyetlen gesztussal rontani a végére, az életvonat ebből a szempontból pont a fordítotja. De térünk Ilyen, volt egyszer egy Amerika is ilyen, hogy a végén, a végén felvetette a kérdést a Leone, hogy az egész csak egy, egy ópiumálom, vagy sem, tehát sokszor felvetődik Mi ez a kérdés. Érdekes nekem, nekem ez nem jött az. Ezt Filmeztéták gyakran vetik aha, fel. Aha. Egyébként írja az SMS nekünk, még a, az életszéppel kapcsolatban, hogy Guido, ugye Guido Oreficer, ja, a fő, ja, ja. főhős, azonosító száma ugyanaz, mint Cseplini a diktátorban, és azért tesz szép. A zsidóknak és kutyáknak tilos a belépés. Gyere, menjünk, Jozue! A zsidók és a kutyák miért nem mehetnek be, papa. Mert nem akarják, hogy a zsidók és a kutyák bemenjenek. Mindenki azt csinál, amit akar, Jozue. Ez például egy vaskereskedés látod, ide például a spanyolokat és a lovakat nem engedik be. Érted? Vagy itt ez a patika. Tegnap egy kínai barátom be akart menni egy kengurúval. Azt mondja szabad, nem. Ide kínaiak és kenguruk nem jöhetnek, be nem szeretik őket. Van ilyen. Nem? Mi mindenki beengedik. Ik ga geen Holnaptól mi is kérjük. Te mit nem szeretsz? A pókokat is te? Én a vízigótokat. Holnaptól kérjük, hogy pókoknak és vízigótoknak tilos a belépés, jó? Elégem van a vízigótokból. Kész, pat! Mi az útja a holokauszt neurózis tovább nem adásának? Nem az, hogy a holokauszt után nem adott tovább a gyerekednek, hanem az, hogy a holokauszt alatt sem adott tovább a gyerekednek. Tehát ott zajlik a holokauszt körülötted. Be zárva egy barakba, és bármelyik percben elvihetnek, téged is megfűzhetnek, vagy bármelyik percben elvihetnek téged és elgázosíthatnak, de te nem adod át a gyerekednek a holokausztraumát. Na, ez a film erről szól, hogy nem kell a gyereknek továbbadni ezt a dolgot, nem hogy a holokauszt után, hanem a holokauszt közben sem. Na, ez az, amiről szól ez a film, és ezzel kapcsolatban mutat nekünk egy nagyon erős példát, Roberto Bennini, hogy nem kell továbbadni a gyereknek, és nem kell megmérgezni a gyereknek a lelkét ezzel a rémálommal, ezzel a gyalázattal, amit valójában az SS talált ki. Tehát az SS kitalálta, és rajtam keresztül megfertőzi vele a gyerekemet. Na, ezt nem. Ez az, amit Roberto. Benini és az, amit Guido Orefice elutasít. Gongot csinálnak belőlünk is szappant. Miket beszélsz? Elégetnek bennünket egy genencében. Ez ki mondta? Egy ember sít, és azt mondta, hogy gombot csinálnak belünk is szappant. <gül> Josué, te beugrottál neki? Már megint beugrottál? Na, ne, cely. Én azt hittem, hogy te egy okos, ravasz fiú vagy. Hogy csinálhatnának gombot meg szappant emberből? Jól is néznénk ki, ne már! És te ezt elhitted! <gül> Képzeld csak el, holnap reggel Bartolomeóval mosok kezet jól beszappanozom. Te ezt elhiszed? Aztán begombolkozom Francescóval... Mi ez? Azt a mindenit ide néz, Giorgio leszakadt Hát úgy néz ez ki, mint egy ember <gül> Ugyan már, csak be akartok csapni És te elhitted, gombot meg szappant És meg mit mondtak? Hogy megsütnek a kemencébe oh. <gül> Na hát, még ilyet a kemencébe Ezt is, ezt, ezt, ezt is elhitte! Ja, hát veled mindent meg lehetettetni. Olyat már hallottam, hogy a kemencét fával fűtik, de olyat, hogy emberrel, olyat még soha. Hé, hey, elfogyott a pa, add már ide azt az ügyvédet. Te ez nem akar meggyulladni, úgy látszik, még vizes. Nézd meg, hogy füstöl. Na ne viccelj már, Gyozúé, de hogy égetnek el bennünket. Na ez a fehér mágia, amikor a. Pokolnak a legmélyebb bugyrában te megváltod a gyerekedet. És egy hazugsággal, vagy egy mesével, vagy hívd hogy akarod, azzal őt kiemeled ebből a pokolból. És meg nem történté teszed mindazt a szörnyűséget, mindazt a rettenetet, ami körülötte zajlik. Milyen kár, hogy a valóságban nem történt ez meg. Ez csak egy vízió. A Benini azt, azt mondja a film végén, hogy az apám így váltott meg. Lehet, hogy nem szóró szóra ah, így, de ah, hogy ő benne ez maradt. Hát erről tanúskodik ez a film nekünk. Hanyas? Szerintem nyolcas. Én hetes. Rádiókafé. Van barátod. A negyedik film, amiről szó lesz a mai a híres lapon. sorstalanság. Az a sorstalanság. 140 perces magyar film. Mert ráma. hogy azért a magyar holokauszt feldolgozásokról is essék némi szó. Hát meg ez egy sztárkönyv, aminek a miből egy sztárfilm akart készülni, aztán valahogy nem készült el, vagy nem az készült el, vagy széleskörű csalódás övezte ezt a filmet. Többek közben nem is. Alig, hanem egy megfilmesíthetetlen könyvről van szó, de még ha megfilmesíthető is volt, valószínűleg nem így kellett volna megfilmesíteni. Tehát ezersebből vérzik, azt hiszem, hogy ezt így kimerem jelenteni. Ha nem, hogyan? Sorban. Hát nem tudom Nekem talán. unalmas volt. Igen, unalmas és, és semmiféle katarz is nem okozott. Nekem meg, nekem meg, megmondom, hogy milyen volt, ha mi is volt. Az összes dialógus úgy volt megírva, tehát hogy mondjam, itt a, a, a Kertész Imre írta a forgatókönyvet a saját regényéből. Nem tudom, hogy a Kertész Imre írta már korábban forgatókönyvet, de nem úgy tűnik. Pedig ő túlélő. Igen, de, de nem, nem. Útolt, hogy hogy vannak megírva benne a dialógusok? Hát úgy vannak megszerkesztve benne ja, a benne. A forgatókönyvet nem olvastam, de a könyvet igen. Hát a film, nem, én a filmről beszélek. Uh -huh. Én a filmről beszélek, amiben a dialógusok azok úgy vannak megírva, mint egy, ahogy egy író megírva, írja az életben, nem így beszélgetnek Persze. egymással az emberek, ilyen ő, ki, kimódolt, irodalmi igen, stílusban igen, igen, tárgyalnak, igen. nem szólnak közben, igen. hanem így megvárják, végszavaznak egymásnak, tehát hogy így, így, így, így, üres és hazug az egész, hát mit csináljak? A kamerának szól minden, az, a gesztusok üresek, látszik, hogy, hogy színészek színészkednek benne, tehát a, azt lehet mondani, hogy egy, egy igazi magyar film, magyar film minden mi volt, betegségével. Mi volt, mi volt az indítéka ennek a filmnek? Hát a, a, a Nobel-díj. Hát Más. Szó nem volt ennek a, ennek a regénynek a megfilmesítéséről, amíg nem volt Nobel-díj. Nobel Tehát regény Oszkár, a Nobel-díjas regényoszkár... Kényszeredett, uh, egy kényszerhelyzet volt. Hát kényszer. Ki kényszeríti arra az ember, <hé> hogy egy Nobel-díjas regényt megfilmesítse? Miféle kényszer ez? Nem kellett ezt megfilmesíteni, csak aztán úgy döntöttek, hogy ezt megfilmesítik. Semmi kényszer. Miféle kényszer ez? van egy jó magyar holokauszt film? Én hát, egyről de... tudok. Te az utószezont akarod Így mondani. Így van, Fábri Zoltán utószezon, 67-be csinálta, rendkívül jó, Páger Antal le a nyilas múltját uh, nagyon kevesen ismerik egyébként a Fábri filmek között is egy vagy közül is ez egy, ez egy ritka film, expresszionista film, avangard elemekkel van tele nagyon-nagyon-nagyon érdekes nagyon sajátos, elborzasztó nyomasztó uh, hát a Fábri általában jó filmeket rendezett, az egy kiváló film hát Azon a kívül a legnagyobb magyar rendező. Azon, azon kívül én mást igazából nem, tehát eszembe jutott még a jó blázadása. nekem az túlságosan esterkélt, könyvfakasztó, erőltetett Egyszerűen nem hiszem el, hogy ortodox zsidók egy keresztény gyereket örökbe fogadjanak. Nekem ez valahogyan jó, hogyha példabeszédként egy parabolaként elfogadjuk, akkor mehet, de valahogy nagyon-nagyon nem ment az sem. És hát ugye a sorstalanság. Tehát igazából a témában nem vagyunk topon noha, egyébként az összes szocialista ország közül itt foglalkoztak ezzel a témával a legtöbbet, tehát azért volt rengeteg tévéjáték, meg tévéfilm, meg színdarab, meg regény, meg novella, meg vers, meg egyéb, amiben ez a dolog előjött. Ugye a többi szocialista országban ez félig, meddig azt mondják, tabunak számított, nem volt azért ez tabu, csak éppen ugye a a ér, a Izrael ellenesége véget, erről úgy nem, nem nagyon beszéltek, tehát azért a nácik inkább a kommunistákat gyilkolták le, meg a szovjeteket és nem annyira a zsidókat, tehát nyilván ott az aktuál politika szintén ráült erre az egész témára, de Magyarországon ezzel sokat foglalkoztak, és ahhoz képest, hogy Magyarországon sokat foglalkoztak, ahhoz képest nagyon kevés jó film született, illetve még ott van a, a keleti Mártonnak a, a budapesti tavasz, hát az egy régi es évekbeli film, ami ugye a, ott a főszereplő nőtt a nyilasok a Dunába lövik, tehát nem, nem nagyon csinálnak, de szerintem ez nem a téma miatt van, nem a téma miatt Nem, a magyar film, hát, a persze. magyar film, ez, ez a persze. magyar film betegsége. Minden, van. minden a magyar film betegséget, mindenféle témában rossz magyar filmek születnek. Tehát most már ezt a Hát elmondanám, azért a rendszerváltás 60-as évek óta. Nem, a rendszerváltás előtt azért nagyon jó, jó, jó filmek persze, a is évek, születte... nem Milyen filmek? 80-as évek, években milyen filmek? Beremigész az egyetlen, akinek elfogadható filmek vannak. Igen, a, jó, akkor mondjuk azt, a, azt jó, mondjuk azt, is hogy is azért a 70-es években még voltak jó magyar filmek, például a régi idők focia meg hasonló, tehát azért, azért nem írnám le ennyire a magyar filmet. A 60-as, 70-es években magyar film filma szerintem világszínvonalú volt. Főleg Fábrinak köszönhetően, de azért voltak más rendezők is, mint a Huszári például. Mondjuk egy filmje van, de az, az olyan, ami nagyon. Kaptunk Suhajtól egy idézetet. A sorstalanságot én a Kádár rendszerről írtam, és aki a 70-es évek Magyarországán élt, annak azonnal észre kellett vennie, hogy aki ezt a könyvet írta, az ismeri alá jelent és gyűlöli. Egy olyan alkalmazkodási folyamatot írtam le ugyanis, amely minden elemében a magyar történelem 1956 utáni szakaszára emlékeztetett. Írja, írja nekünk suaj tehát hogy ezt gondolom hogy egy, egy kertész Imre idézet akar lenni Aha, de igen. hát ez a filmből nem derül ki uh -huh. Hát, itt erről szó nincsen uh -huh. a filmben. Na most, mi, mi a baj a sorstalansággal? Hát? Talán az a baj, hogy a forgatókönyvet az a Imre írta, aki hát nem forgatókönyvíró. Talán az a baj, hogy az a koltail Lajos rendezte, aki addig nem rendezett soha semmit, tehát nem rendező, hanem egy operatőr, és talán az a baj, hogy az a pados gyula az operatőr, aki pedig addig a nemtén állítsátok meg tézanyút fényképezte. Uh -huh. Tehát, hogy esetleg Koltai Lajosnak, aki egy kiváló operatőr, kellett volna fényképeznie a filmet. Tehát esetleg mindenki csinálta volna azt, amihez ért. Tehát, hogy. Kolta ezzel a filmmel akart rendezővé válni, és én azt gondolom, hogy kolta ezért a filmért Oscar-díjat akart kapni. Ugyanis. Addig nagyon úgy tűnt, hogy a holokauszt téma az egy szabadkártya az Oscar-díjhoz. A Schindler listája után Oscar-díjas lett az egyébként meg szerintem. Meg egy csomó minden máshoz is. Mindenhol meg egyszer te mondtad, hogy egy beváltató valuta a holokauszt téma. Hát a ezért téma az készül, teljesen. Ezért készül belőle egy csomó hitelem kocsék. Csomó pocsék film, mert a holokausztal bármit el lehet adni, mert a holokauszt az a legkom valuta. De Én csak arról akarok beszélni, hogy ott van a... A zongorista című film, ami a Román Polánskinak egy teljesen közepes filmje, aki ismeri és szereti Román Polánszkát, azt tudja, hogy nem ezért ismeri, és szereti Román Polánszát. De a, az a Román Polának száz jobb filmje van ennél, és a Román Polánszky ezért megkapta az Oscar-díjat, ami egyébként de a de izgul... filmért lehet Oscar-díjat kapni, de a Román Polán. Ezért a filmjeért kapjon már Oscar-díjat, mert a világ legnagyobb rendezőjéről van szó. Ezer jobb filmet rendezett miért ezért kapja. De meg? legalább kalandfilm volt, és lehetett izgulni, ahogy ott futkos a háztetőkön. Úgy Én néztem, mint egy kalandfilmet. Jó, ha, ha úgy nézett, de, ne, de nem. nem, tehát, És akkor ott, ott volt az életszép, az is megkapta az Oscar diát, és akkor a kolta úgy volt vele, hogy úgy tűnik, hogy a holokauszt filmért Hollywoodban oszkár jár, és akkor megcsinálta ezt, és a, amiből az egészből egy aranymedve jelölés sült ki Berlinben, azt se kapta meg, hiszen nem, már azt is eleve a holokauszt tudat miatt kap. Tehát a németeknek azért egy legalább egy aranymedvére jelölni kellett. Világos. Szóval szóval ezzel a filmmel valami gond van valami gond van, hogyha... Valami? Letek. Most elsoroltál olyan sok tényezőt, hogy kvázi ez a film állatorvosi ló mind a magyar filmet, mind a holokausz témát, mint konvertálható valutát tekintve. De, de én miért mondom azt, hogy konvertálható valuta a holokausz témakör? A múltkor láttam egy filmet, nem olyan régen mutatták be, szintén félig meddig magyar film, a csíkos pizsamás fiú című film, ami arról szól, hogy a táborparancsnok kisgyereke az elkoborol és találkozik a koncentrációs táborban bent a nagy feszültségű szöges drót másik oldalán élő kis zsidó gyerekkel is összebarátkoznak a Nagy, feszül, nagy feszültségű kerítés két oldalán, és a labdát dobálják át egymásnak az koncentrációs tábor kerítése fölött Na nem már. És akkor, ö, akkor a, aztán átmászik a át, hát teljesen hát képzeld el, és, és aztán aztán a kicsi fiú átmászik a, én nem tudtam rajta már sírni, tehát hogy ezért a végtelenség nem lehet elmenni a személy. de most meg a röhögéstől is sírhatsz. A kicsi fiú, de ezen meg röhögni sem tudok. A kicsi fiú átmászik a táborba be, hogy, hogy, hogy segítsen az édesapját Megtalálni a másik kis fiúnak és a végén őt is elgázosítják, és a táborparancsnoknak a kisgyerekét elgázosítják. Tehát a kisgyerekekkel operálni, meg ez az egész. Tehát, hogy hogy mondjam, már, már ízlésten. Tehát az a baj, hogy tényleg arról van szó, hogy a holokausztra hivatkozva minden ízléstelenséget el lehet követni, és utána meg lehet spórolni a vádakat, hogy ez kérem ez ízléstelen, mert a holokausztal kapcsolatban ilyen gyanú föl sem merülhet, hogy valaki ízléstelenkedik. Holott, hogyne? Hogy nem most, Na most, ugye a, a szélső jobb oldal is ezt mondja. És persze a kétszer-kettő négy akárki mondja, ez világos, csak azért hozzátenném, hogy mindig így van mindennel, ami hivatalos és kötelező, amit szakralizálnak. Tehát Minden el így van, de ez a beteg, is ez volt az iskola ünnepségek. de ez a beteges gondolkodás benne, hogy a szélső jobb oldal ezt mondja, hát akkor ezt szerint nekem az ellenkezőjét kell mondanom. Tehát én nekem nem nem a tulajdoní, én éppen az, hogy. Én én most nem nekem tulajdonítom egyáltalán nem személyes, hanem létezik ez az érvelés. Persze, Te is ismered persze, ezt az érvelést, érvénystet. És akkor azt mondod, amit a szélső jobb Ez egy ez mágikus egy... gondolkodás, Na de itt arról van szó, hogy nekem a szélső jobb alapján kéne a saját véleményemet kialakítani, nem a sorstalanság, meg a csíkos Pizsamás fiú című filmek alapján. Tehát én azokról nem gondolkodhatok autonóm módon, nem lehet róluk autonóm módon meg a saját magam véleménye, hanem nekem igazodnom kell a szélső jobb oldalhoz. Lássuk, lássuk, mit mond a szélső jobb oldal a sorstalanság című filmről? Aha, szóval akik nem tetszik. Hát akkor még lehet az is, hogy nekem se tetszen, de nem ugyanazért, valami másért. Valami másokat kell találnom, hogy nekem ne tetszen, különben én is szélső jobb oldali leszek. De itt arról van szó, hogy nekem egy filmről egy holokauszt témájú filmről nem lehet autonóm véleményen, mert ott a szélső jobboldal és a szélső jobboldal véleményeket kisajátít. Szélső jobboldali ki tesz. Drága Robikám, ha csak a holokauszt témával lenne, a, a, a nemzeti színháznak az építése is, tehát az, hogy kinek tetszik, kinek nem, az, az, az azon múlott, hogy ki jobboldali, ki meg bal liberális szavazó. Na, Én megmondom neked, azért... szerintem a nemzeti színház az egy förtélmes épület, viszont A művészetek palotája még rondább. Úgyhogy elmondhatom, hogy én ebben a kérdésben pártsemleges vagyok, és próbálok pártsemleges lenni minden olyan kérdésben, ami egyébként széjjel van politizálva Magyarországon. Jó lenne, hogyha minél többen lennénk így ezzel ti Hogy vagytok? 0620-9986-986 az SMS számunk, most pedig a Sorstalanság című filmmel fogunk foglalkozni. Baj van? Nem römizű? Nem. Fáj a fejem. A sárga csillagtól fájdult meg neki. Egész délután ezen lovagol. Mind. Azon, hogy gyűlölik őt. Én nem ezt mondtam. Azt mondtam, hogy azt sem bánom, hogyha gyűlölnek, ha látnám az értelmét. Most már semmit sem ért. Jó, szóval téged nem gyűlölnek. Engem? Ki gyűlölnek? Mindenki. De miért? Ezért. Ja, ezért? Hát, lehet, hogy gyűlölnek. De azt hiszem, hogy nem pontosan engem gyűlölnek. Hogy nem személy szerint, hanem úgy általában. Általában gyűlölnek? Igen, és általában. Nem téged, nem engem, hanem az eszmét, hogy zsidó. Nem rossz, mert hogy én például nem is tudom, hogy pontosan mi az. Hogy mi? Az, hogy zsidó! De hát ezt mindenki tudja. Ez egy vallás. De engem az értelme érdekelne. Annyit tudok, hogy különbség, ami elválaszt az emberektől. Hát igen, de te úgy beszélsz, mintha ezt a különbséget, te döntötted volna el, és nem abból állna, amit ott hordom. Én ezt a különbséget nem itt hordom, hanem magamban, belül. Csak még azt nem tudom, hogy büszke legyek-e vagy hogy szégyelljem-e. Szerintem egyiket sem kellene. Akkor meg miért el hogy ezt a rohadt csillagot viseljem? Már szinte a számom volt, hogy így szóljak, ne törődjön vele. Az én szememben mit sem jelent mindez. Én nem vettem meg a fajtája miatt. És nem pontosan tudom mi jogból. de most először történt velem, hogy olyasmit éreztem, ami azt hiszem csak ugyan egy kis a szégyenkezéshez hasonlított. Hamisan csengenek ezeknek a gyerekszínészeknek a szavai, az az én nagy bajom, megmondom őszintén. fogarasként koppannak a padlón. Igen, és nem, megmondom őszintén, hogy szerintem még ez a nagy Marcell, aki a főhős köves gyurit játsszal, még ő a legjobb az egészben. Hanem olyan nagyszerű színészek szerepelnek botrányosan rosszul ebben a filmben. Tehát, hogy a, itt a Harkányi Endre, meg a Báni János, meg a. Hauman Péter. Igen, igen, és, és nem tudom, tehát, hogy mi a, mi a magyar filmnek ez a súlyos, gyógyíthatatlannak tűnő betegség. Vátka. amiért, amiért hazug, hazudnak a jelenetek, és és, és nem, tehát nem hiszek neki, az alaphelyzetben nem hiszek neki. Szőke kóla. Igen. Olyan, olyan olyan. ez is. Igen. Igen. De, de, ez, de ez az, hogy a Szürke kula. mennyire egy más film, mint ez és Így, is. Mi is ugyanaz, ugyanaz. ugyanaz? Mert, be, mert beteg, hazzuk, mert magyar. Nem azért hazug, nem azért, mert magyar. De, ezt nem mondja. De, de ma már a magyar filmek mind ilyenek, hát kivétel nélkül jóformán mind ilyenek. Hát a Bereményi Géza jóformán ma már az egyetlen rendező, aki meg tud rendezni, de már a, a, a, a hídenben a az, egy... az már tőle is pocsék. Így van. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mi? mi ez, mi ez a magyar betegség? Nem dolgoztunk föl semmit. Én láttam nagyon-nagyon kiváló román és szlovák filmeket egészen megdöbbentő meg mélységűeket. Ja, tehát Csaușescu korút, a Csaușescu időszak után pár évvel, vagy egy évtizeddel érted ja, nagyon jó filmeket csináltak Romániába. E, hát ez szlovákoknál, más volt szocialista országba. Szerintem összefügg, itt, itt összefügg azzal, hogy, hogy ez, ez, ez az ország és ez a társadalom mérhetetlen hazugságba ért az egész 20. században nagy magyar mítoszoktól kezdve egy, egy, egy halom, halom a szocializmuson, hát egy halom dolog, amit nem a, a legvidámabb barak, még csak A kádarkorszakban már nem szenvedtük meg azt a fajta szocializmust, Jó, ami... Értem, miről beszélt, És, beszél. és, és, és nem, itt van az egyetlen ország, ahol a 3x3-as aktákat nem hozták nyilvánosságra, és, és az... Érted? Értem, nem dolgoztuk szóval fel, nem de dolgoztuk elég lett volna, föl, de, és ez a hazugság mindenre ráülepedik. Elég lett. lett volna, ha egyetlen egy rendező földolgozza. Nincs egy ember ebben az országban, akit, akit kamera mögé engednek, vagy kamera közelébe engednek, és már földolgozta ezt. Majd pusér Robert. Na-na-na- na, na, na, na, na, na, na. Na, na, na, vigyázva ezekkel a szavakkal. Ilyen, ilyen mondatok hangzanak el a filmben, hogy homokos a szivar, nem vitás. Tehát, hogy ez Mennyire élő? Mennyire éleszerű? Mennyire a hétköznapokra emlékeztető mondat ez például. Mi a 30-as években nem beszélhettek így? Nem, sosem nem? beszél. Sosem. Soha soha. Az, soha. az az igazság. És Van egy olyan pillanat, hogy a 40-es, bocsánat. Van egy olyan pillanat, amit ami tényleg megengedhetetlen, és szinte csak bőmur követte el a szomszédokban, hogy belenéz a kamerába. Tehát ez a ha van a filmezésnek alapszabálya, akkor az az, hogy ha nem vagy narrátor, ne nézz a kamerába. És a köves Gyuri ebben a filmben belenéz a kamerába. Tehát konkrétan van egy olyan jelenet, ahol megvilágítják szépen hátulról, és ő az a, azokkal a, azokkal a A szomorú szemeivel belenéz a kamerába, hogy jaj, jaj, de szörnyes, ahogy ott szemlélődik. Egyébként ezt a tekintetet ezt, ezt, ezt megtanította neki a koltai, tehát ez tényleg uh -huh. ez, ez el van találva. De azt kell, hogy mondjam, Szakmailag hogy. Pilagilag. Igen, igen, azt kell, hogy mondjam, hogy még a nagy Marcell-el van a legkevesebb a filmben, mert tényleg jól tudja ezt a nézést, mondjuk máshogy nem tud nézni, gondolom meg is volt tiltva neki, hogy máshogy uh -huh, nézzen, uh -huh. így tud nézni, ezt valahogy megcsinálta, itt van néhány SMS. Fábri ötödik pecsét fantasztikus írja Marianna, hát ez így van Persze, kedvenc kétség. filmünk beszéltünk róla de hát ugye az nem holocaust film más a téma nem. Ő sok, de. Igen. nem arról szól, igen. A pizsamás fiúba már csak egy kutya kellett volna, akit elgázosítanak, írja az SMS író. Hát? Vagy m. egy delfin, teszem hozzá. Mert, hogy az még egy megható? Igen, lény, nem, olyan. hát nyilván kutya, delfin és majom a családban. Ezek azok a dolgok, amelyek kellenek Hollywoodban ahhoz, hogy a egyszerű tévénéző sírjon, rion, és a holokauszt is ilyen szomorú, szomorúan tesszük hozzá. Borzasztó. Borzasztó, de igaz. Robi szeretünk, írja az SMS író, ez nem borzasztó, mégis igaz. <gül> Hát, te meg honnan jössz? Pestről. Pesti srác vagy? Megvan még a körút? Jár még a hatos villamos? Hát, a nefele utca. Na, arra már rég jártam. Én is. Már négy éve. Pedig ott lakom. De fogom én még a pesti flasztert taposni. Aha. És hogy keveredtél ide? Leszettek az autóbuszról. Mi az, hogy leszedtek? Hát, leszedtek. Rendőr. Rendőr? És aztán egyenesen ide hoztak? Hát, persze. Azt se tudja, mi van otthon. Először is tegezhetsz. Citrombandi vagyok. Másodszor Mondtam már, hogy négy évig ukrajnában voltam munkaszolgálaton. Nem mondtad. Hát akkor most mondom. És mit csináltál ott? Aknát szedte, mint a többi Biboldó. És az hogy kell? Ha lesz sok időnk, megtanítalak. Egy ásó kell hozzá, meg egy ha meg szerencse. De abból sok. <síl> Vannak a filmnek erényei amiket azért el kell mondani. Túl azon, hogy nem egy kifejezet. Például a, Citron Bandi? a film. Citron Bandi? még viszonylag jó a film. De most komolyan mondom, ez a dimény áron, ez még jól adja elő magát. Uh -huh. Ezt komolyan mondom. Tehát, hogy ez mi ez a citrombandi, ez még jól adja elő. A, ami erős, az a az a Morikonénak a zenéje, meg minden olyan jelenet erős tud lenni, ahol nem nyitják ki a szájukat a szereplők. De ahogy kinyitják vége a varázslatnak. Komolyan, komolyan, tehát hogy megszólalnak a. Már megszólalnak magyarul, és elkezdik mondani a, a forgatókönyvbe írt szöveget, és vége, vége már látom a kamerát, már látom a világosítókat, már látom a hangosítókat, már látom az egész stábot, látom a rendezőt, látom, hogy ez egy hazugság, látom, hogy ez egy film ez már nem valóság. Szeretném, az illúzió, ahogy kinyitják a szájukat. Ez az én bajom ezzel a filmmel. Ez elsősorban. És a legkiválóbb színészek, mondom a Báni János, hát én a Báni Jánosnak a rajongója vagyok. A Báni János egy kiváló színész. És ebben a filmben meg hazudik. Miért? Mi az oka ennek? Mi hiányzott ebből a filmből? Vagy mi történik? Mi történik a magyar filmvásznon? Mi? Mi ez a mi? Mi ez a sötét rontás, ami rajtunk van? Ezt szeretném tudni. 0629-986986. Segítsetek nekünk, kedves! emberek, mi tanástalanok vagyunk. Miért van az, hogy itt van ez a Koltai Lajos, aki miért? egy kiváló operatőr, és olyan rendezőkkel dolgozott együtt, mint Szabó István, mint Giuseppe Tornatore. Ezek kiváló rendezők. Mi, nem tudott ellesni tőlük ennyit? Miért Vigantal írta annak idején híres könyvét, ami aztán el is fogyott, sőt, még a könyvtárakból is ellopták, mert botránykönyvnek számított a 70-es években? Miért beteg a magyar futball? Hát akkor mi is föltesszük ezt a kérdést, miért beteg a magyar film? És majd ezt elkészítjük a íthatatlan című adást. Tudom, hogy nem igazi holokausz film, de mit gondoltok a napfény ízéről? Én kedvelem a napfény ízét. van benne egy holokausz fél óra, és szintén Koltai Lajos volt az operatőre. Tehát Koltai Lajos kiváló filmeknek volt az operatőre. Igen, ott, van és a, ott van az óceánjáró zongorista legendája. Kiváló film. Igen. És a Koltai Lajos volt az operatőre. Tehát csinált kiváló filmeket nem tudott ellesni ennyit. Vagy mi? mi történt? Ez sem értem. És miért most próbálkozik, és miért egy ilyen nehéz, szinte megfilmesíthetetlen regényjel próbálkozik először, mint rendező? Ezek maradtak a kérdéseink, és mielőtt zárnánk az adásunkat, én azért szeretnék még két holokauszt filmre felhívni a figyelmet. Az egyik az a Hotel Rwanda ami a ruandai népírtásról szól, mert azért a holokauszt nem csak a zsidóknak a kiírtását jelenti. A másik az pedig egy pedig nagyon... csak azt jelenti a számotokra, akkor nem tanultatok a... az egészből. Egy nagyon-nagyon nagyon kiváló film, Elem Klimov 1985-ös filmje A Jöjj és Lásd ö, több mint 600 falut égettek föl és írtottak ki a lakosságával együtt a németek Bielorussziába 1943-ba. Egyébként az egyik legkiválóbb háborús film is. Francis Ford Coppola apokalipszis mostjához hasonlították és azt mondták, nyugati esztéták, illetve filmkritikusok, hogy az a különbség Kopola és Klimov között, hogy Klimov megérte a háborút, vagy láthatta a háborút. Osztályozzuk le a sorstalanságot. Nálad hányas ez a fiam? Hát, hú, négyes? Hát, én megmondom, hogy én is négyest adnék rá, hogyha, hogyha az Ennio az a zenéje, meg néhányoran néhány a fotó. Hát igen. Ötös? Én megkockáztatok adni rá egy ötöst. Jó legyen. Legyen ötös is, akkor ezzel elmondhatjuk, hogy ez a film mélységesen közepes. az szó igazi értelmében. Középszerű. Igen. Hát további kellemes húsvétű ünnepeket mindenkinek és a jövő héten is itt leszünk veletek, úgyhogy készüljetek ránk, addig is pedig merítsetek magatoknak erőt és próbáljátok meg feldolgozni a magatok traumáit Sziasztok! Sziasztok! A hétmesterlövészének vége, azaz Mr. Grabovsky Ez itt a végállomás De mondhatnák azt is, hogy Azt a visszatér Ne feledd, a hétmesterlövésze még visszatér, ugyanis Indiana, rajtunk csak átsiklik a történelem, de ez ...maga a történelem.